and here is mine so everyone who is fully vaccinated or tested negative or has recovered from covid can get one and uh, we have right now 15 member states that have already signed up and from the 1st of july all 27 member states have to apply these eu digital certificates for the covid i am planning now to start my through through 27 member states for the next generation EU our um recovery and resilience plan and I'm very curious to test and to see how this certificate will work. Thank you. Du lyssnar på radio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 Idag så är det tisdagen den 26 april 2022 och idag så är det faktiskt bara en Patrik och jag som är med för att vi tänkte att när vi har gäster och så, så är det väldigt svårt att, att få ut sånt som man kanske har grundat på för att man inte vill ta plats från, från gästen så därför så tänkte vi att vi gör ett, ett litet uppsamlingsavsnitt. Och jag vet att min portkollega Patrik har förberett en, en text som han gärna vill läsa upp. Så ja, varsågod Patrik. Ja, tack så mycket Martin. Och jag sparkar väl igång den utan vidare omsvep. Så då kör vi. Jag och Martin startade RCB för snart fem år sedan. Syftet var att vi ville prata om tankar och idéer som vi anser inte får utrymme, vare sig mainstream eller så kallad alternativ media. Vi såg samma fenomen i alternativa kretsar som dessa ser i mainstream-bubblan. Vissa tankar och idéer är stigmatiserade. I mainstream-bubblan kan man få man får höra dogmer som litar på vetenskapen. I alternativbubblan heter det istället Allt är inte fake eller det där är dålig optik. Och jag håller ju egentligen med, om något verkligen är vetenskapligt fastställt så ska vi ju lita på det. Och allt är mycket riktigt inte fejk. Men det är ju inte vad dessa dogmar betyder. Utan de signalerar vad som är tabu att ifrågasätta med hot om social utstötning. Det totala mediebedrägeriet var det första vi började prata om, jag och Martin. Det vill säga att en händelse som 9-11 inte bara är en så kallad false flag utan att hela händelsen är en förinspelad Hollywoodfilm och att de många konspirationer som finns om händelsen har som främsta syfte att dölja detta faktum. Naturligtvis tog byggnaderna ner men det skedde bakom en rökridå och inga av de filmer vi sett visar den faktiska händelsen. Sen pratade vi om rymdfarts- och atombombshooksen. Och samma teknik används där. Det finns gott om månlandningskonspirationer. Men det de har gemensamt är att de befäster att det går att skicka upp saker i rymden med raketer. Och som sagt, och som vi sagt många gånger: Att förstå 9-11 är nyckeln till att förstå hur illusionerna skapas. Lögnen har som löken flera lager. Och det finns alltid nya lögner att fastna i för oss som har skalat av några lager. Och där har vi också ett psykologiskt problem. När vi ser en stor lögn så vill vi veta hur det egentligen förhåller sig. Men det vi tenderar att välja är den förklaring som ligger närmast vår nuvarande världsbild. Exempelvis så är många vaccinskeptiker övertygade om att vaccinerna ändrar vårt DNA så att vi tillverkar virus eller liknande historier. Få fundera på om virus eller DNA överhuvudtaget existerar eftersom det inte ingår i vår världsbild. Men vi har indoktrinerat i generationer och vissa saker som vi anser vara sant i decennier ja till och med århundanden går att direkt vetenskapligt motbevisa. Och det för mig in på tyckos som vi också har pratat mycket om. Och dess upphovsman Simon Schäck som kanske är den största orsaken till att den här podden finns. I ungefär två århundrar nu har det varit en sanning att jorden kretsar kring solen trots att detta går att direkt vetenskapligt motbevisa. En stjärna befinner sig vid samma position vid en viss tidpunkt på natten året runt. Detta gör det till en geometrisk omöjlighet att vi rör oss runt solen i en 300 miljoner kilometer bred bana. Det stämmer dock att en liten men mätbar förändring av stjärnornas positioner går att mäta under ett år. Vilket upptäcktes på 1700-talet, så kallad årlig stjärnparallax. Men det man talar tyst om i astronomin är att denna förändring inte bekräftar utan i själva verket motbevisa att jorden kretsar kring solen. Och ni kan läsa allt om detta och mycket mer i Simons andra utgåva av sin bok. Som nu finns på www.tyckos.space Det är en liten website som vi har kokat ihop med väldigt små resurser. För det har vi inte så många i de här sammanhangen. Men vi kämpar på för faktisk sanning och rationellt tänkande. Men vad har det då för praktisk betydelse? Hur jorden och solen och planeterna rör sig? Mycket större än vi förstår faktiskt. Med hjälp av den heliocentriska lögnen har man tagit över vetenskapen och via den tagit kontrollen över vår världsbild. Riktiga vetenskapsmän har under 1800- och 1900-talet bytts ut mot lögnare och nyttiga idioter. Som Newton, Darwin, Pasteur, Einstein. Feynman, Hawking med flera. Och det har i sin tur möjliggjort en total kontroll över utbildning, media, ja, hela vår värld. Konsekvensen är att vi nu är rädda för virus, smitta, kärnvapen med mera. Vi tror, att det går att, vi tror inte att det går att lösa våra energibehov med exempelvis inhemsk metanolproduktion, effektivisering av vattenkraften och geotermisk energi. Att frimura mönstrade lådor tillverkar energi på ett sätt som aldrig har bekräftats vetenskapligt. Det vill säga kärnkraft. Att olja och kol är fossil. Och om vi inte betalar dyrt för den kommer jorden att gå under. Att giftiga kemiska preparat, strålning och kirurgi kan bota sjukdom. Med mera. Med det är illusionens gudinna. Vilket stämmer väl med hur våra medier fungerar. Och redan de gamla grekerna förstod att det går utmärkt att göra en illusion verklig trots att konkreta bevis mot den finns. Det är till och med att föredra. För ju mer, ju falskare illusionen är, desto mer fångade är vi i den. Och det finns konkreta bevis. Så starka och så enkla att förstå. Att man skrattar åt sig själv när man väl ser dem. Men som Platons grottallegori säger så hjälper det inte eftersom de som skapat illusionerna är skickliga och för att det är svårt att se igenom illusioner som blivit verkliga. Vi förstår inte att vi är hjärntvättade eftersom vi är järntvättade. Ta exempelvis det här med raketers förmåga att skapa framdrift i vakuum eller rymden. Fysiken är otvetydig på denna punkt. Det är inte möjligt. Men just denna lögn är besvärlig eftersom den är så fräck och ändå överlevt generationer. Redan på 20-talet började man med den, men den fick ingen större acceptans i början. Det var först efter kriget och den så kallade rymdkapplöpningen som den satte sig. Ryssarna var ju enligt sceneriet dödsfiender till USA. Så om det var något skump med Sputnik som skulle ha skickats upp på 50-talet så hade ju amerikanska folket och världen fått reda på det. Om någon vill se hur detta såldes till amerikanska folket. Kan jag rekommendera The Race for Space. Med Mike Wallace. Det finns på Youtube. Och det jag tycker är intressant om man tittar på här gamla filmer. Det är ju det att man ser ju verkligen hur det är. disnifierad propaganda. Och det blir det, blir, alltså det är svårare att se i våra dagar. Vad som är propaganda eftersom den, den är liksom skickligt utförd och följer sin tid. Men tittar man på, på sådana här äldre filmer så, så tycker jag det är ganska lätt att se att det faktiskt är propaganda och lögner. Och denna illusion har fungerat fram till våra dagar. Det som nu fått den att vakla är att fler börjar inse det som Simon Schäck och hans Close Forum sagt sedan 2010. Att det faktiskt stämmer. Allt bildmaterial från samtliga rymdäventyr är fabricerat. Men det finns alltså som sagt ett helt otydligt bevis som är mycket enkelt att förstå. Och vilket också avhandlas på klosformtråden The Strucker to Work Behind Earth Atmosphere. En raket kan helt enkelt inte skapa framdrift i rymden enligt med bekräftad fysik. Jag erkänner gärna att jag hade svårt att inse detta själv till en början. Men nu förstår jag varför en redaktör på New York Times raljerade på följande sätt i en krönika från år 1920. That professor Goddard with his chair in Clark College and the countenancing of the Smithsonian Institution does not know the relation of action to reaction and of the need to have something better är a vacuum against which to react. To say that would be absurd. Of course he only seems to lack the knowledge laid out daily in high schools. Och det är alltså den här redaktören då från New York Times säger. Det är ju det att eh, den här professor Goddard som sägs vara raket, raketernas fader. Som är ett sånt här helgon då som vi har. Alltså, Han säger ju att han förstår ju inte vad en, en, en skolpojke. Förstod i början av 1900-talet då alltså, man får, det, du, alltså det här med strömningsmekanik eller fluid dynamics eller, eller dynamics då. det var ju någonting man fick lära sig i skolorna och enligt dem så kan inte det här fungera och det är ju det här med att när en gasexponation är fri så utför den inget arbete. Ja, som sagt. Och det vi ska egentligen syfta på alltså är att vid en gasexpansion så måste gasen hindras av något för att energin i den ska omvandlas till en kraft som ger motkraft. Det vill säga action-reaction. Och i rymden inträffar inte detta eftersom den saknar motstånd. På jorden fungerar dock en raket eftersom jorden har en atmosfär. En kanon kan skapa en reaktion motreaktion i rymden eftersom gasen då hindras av något kanonkulan. Följande resonemang hjälper att förstå hur fysiken fungerar här. En kanon ger en rekyl, det vill säga en reaktion mot reaktion. Byter man ut kulan till en lättare träkula kula, blir rekylen mindre. Tar man bort kulan helt så finns det fortfarande en viss rekyl eftersom gasen hindras av atmosfären. Flyttar man kanonen till ett högt berg minskar rekylen ytterligare. Eftersom atmosfären är tunnare där. Och skulle man kunna avfyra den i rymden med ett helt fritt lopp. Så uteblir rekylen helt. Det är liksom en trend som fortsätter. När luften blir tunnare och tunnare. Fiskar är inte medvetna om att vatten. Nej, fiskar är inte medvetna om vatten. Ursäkta. Är ett talesätt. Och det är dilemmat här. Vi ser och känner inte atmosfären. Och det gör att vi har svårt att inse dess avgörande betydelse för raketers förmåga att skapa framdrift, exempelvis. Sen har vi också matats i varierande grad beroende på vår utbildning att det här visst inte är något brott mot fysikens laga. Enligt NASA och moderna fysikböcker, så knuffar raketen på sina egna avgaser. Och eftersom rörelselagarna är sanna, så fungerar raketer i rymden. Och ja. Den så kallade Newtons tredje är sann och molekyler har också en massa. Men det bevisar inte att raketer skapar framdrift i rymden oavsett hur mycket vi tror det. Att gasexpansionen skulle kunna knuffas på sig själv är orimligt och motbevisas av experiment. Varje molekyl är fri och behåller sin riktning och hastighet i ett vakuum och därmed hinner inga efterkommande molekyler i fatt och kan samverka. Detta fenomen kallas för fri expansion eller fritt molekylärt flöde. Men som sagt, denna fråga är mycket besvärlig och har fått känslorna att svalla. Både här på radion och på Facebook och i andra forum. Och det har väl att göra med att det är så jobbigt att erkänna att man blivit blåst kring någonting som är så fundamentalt. Det var det även för mig. Vår egon får sig en rejäl men dock välbehövlig knäck. Och jag har ändå sysslat med gaser och tryck då jag håller på mycket med så kallad teknisk dykning. Det var faktiskt därför jag kunde se att astronauterna som rymdpromenerar vid ISS befinner sig i vatten. Det går att se på hur de rör sig och att de ibland får problem med så kallad luftvandring vid inträffar när man dyker med så kallad torrdräkt. Och det är faktiskt lite komiskt men även skrämmande att se kognitiv dissonans in action kring denna fråga. Jag har blivit kallad både det ena och det andra. Och det finns alltid någon fråga jag inte svarar på eller något belägg jag inte undersökt ordentligt. Samtidigt som opponenten konsekvent vägrar att ta något hänsyn vid det jag lägger fram. Vilket endast är känd och experimentellt fastställd fysik. Fysik som bekräftas varje dag eftersom våra bilar, flygplan och kylskåp faktiskt fungerar. Och vi har ju fått den feedbacken också. Bra program men slutar dilla om att raketer inte funkar i rymden. Men avsnittet med Sebastian Florin har trots protesterna många lyssningar. Jag hoppas dock inte att det undgått någon att vi lämnade den diskussionen med olika uppfattningar. Och all heder åt Sebastian som ville diskutera detta. Samtliga som tagit upp det på nätet. var många inte dragit sig för personangrepp. Har konsekvent tackat nej till att ställa upp som gäst i programmet. Och för mig är det talande. Men om någon kan presentera en bekräftelse på att raketer skapar framdrift i rymden. Så erkänner jag naturligtvis att jag har haft fel om den saken. Och det skulle ju faktiskt vara riktigt häftigt. Eftersom det innebär att fysiska lagar som funnits i hundratals år behöver skrivas om. Men här har vi också ett annat problem. Som är ett resultat av indoktrineringen. Vi har för svårt att förstå vad ett vetenskapligt bevis eller en bekräftelse eller ett belägg egentligen innebär. Om jag säger att jag har grisar som kan flyga så blir jag inte trodd. Även om jag visar upp filmer på det. Inte heller om jag presenterar en förklaring på hur det går till tillsammans med en ekvation som kan beräkna hur långt mina grisar flyger beroende på ålder och vikt. Men detsamma gäller inte för raketerna. För det är faktiskt allt som finns även vad gäller dem. Filmer, förklaringar och en raketekvation. Men inte något enda vetenskapligt belägg. Att virus är ovetenskapliga har förvånats för att många i världen just nu hajat. Vilket är mycket glädjande. Och en del i förklaringen kan vara att här finns auktoriteter. Och en tråd att plocka upp historiskt. Bichamp, Stefan Lanka, med flera. Men vi hittar ju tyvärr inga fysiker som säger att raketer inte kan skapa framdrift i rymden. Men jag har faktiskt hittat en. Och jag undrar lite hur det gått för honom. Det är ju samma grej som om en lärare på läkarhögskolan skulle berätta för eleverna att medicinen faktiskt inte kan bota. Videon har kommit till gott från Youtube och lagts upp på plattjordkanaler. Sök på College Professor Explains Rockets in Vacuum and Why They Don't Work. Sen gjorde jag och Simon en video med Law for Rebel om detta vilket resulterade i en varning för Nigel och den tog bort från Youtube. Så den hittar ni på BitChute. Sök på The Myth of Rocket Science och vi lägger upp de här länkarna i show notesen också. Vidare har vi problemet med andra lögner som skapats och som gör det omöjligt för oss att raketen inte funkar. Vi är övertygade om att våra mobiler, GPSer tv-paraboler inte hade fungerat utan satelliter. Och vi har ju tagit upp detta på podden tidigare och jag vill också rekommendera klusformtråden Satellite Musings. Men kort så är det så att både positionering och globala tv-sändningar inte bara är bevisligen möjligt med markbunden teknik, utan det är tämligen orimligt att göra det med satelliter, även om det hade varit möjligt. Vilket det alltså inte är, för de går inte att skicka upp. Men igen, varför köta så om detta? Finns det inte viktigare saker att tala om? Men som jag sa tidigare, så är det faktiskt övertagandet av vetenskapen som lett fram till den totala piss-situation vi nu är i. Det systematiska förtrycket av vårt logiska tänkande har förgiftat oss och gjort oss sårbara för fler bedrägerier som de som skett inom medicinen. Så handsken ligger vad det gäller raketerna. Vem som vill får gärna vara med på radion och debattera. Även han som kallar mig surgubbe på Facebook. Men jag hoppas att han också förstår att surgubbe inte är ett vetenskapligt argument. Summa summarum. Så är vetenskapen rötten ända ner till bjälklaget. Det vill säga den kopernikanska modellen. Så det räcker inte med att byta parketten. Gör vi det får vi bara byta golvet igen om några år. Och riskera mögelallergi. Och även om det är tråkigt för alla akademiker och experter. De får börja sälja korv istället. Som han Steve sa. Så tycker jag också att det är häftigt. Då vi har en reformation, renaissance, upplysning eller vad vi kallar det runt hörnet. Det kan låta kaxigt men jag menar det verkligen då jag säger att Simon med sin tyckosmodell och pvp-bana nu lagt grunden för nästa epoks astronomi. Och det finns många fysiker som förstår att etemodellen faktiskt var den korrekta. Det var ju den fysik som fick avskaffas av Einstein. Eftersom det inte, den inte kunde bekräfta den helocentriska modellen. Så saker och ting hänger ihop. Och det här för mig osökt in på nästa ämne. Medicin. Här har vi också många som stuvats undan under nötverkets 1900-tal. Den gode doktor Henry Tilden till exempel som sa att Knowledge is power. Knowledge of how to have health give greatest power. Och det ligger naturligtvis mycket i det. Hälsan är förutsättningen. För allt vi människor vill hitta på. Mögliga hus som jag använder som liknelse förut är en stor hälsorisk som vi inte ska förringa. Jag hörde en historia om detta om dagen. En kvinna fick ont i knäna och gick till flera specialister. Hon var 40 år. Så tidig reumatism blev diagnosen. Inget att göra men kortisonsprutor kan mildra. Men hon blev övertalad att gå till en alternativ läkare. Som frågade om sånt som ingen av de andra läkarna gjorde. Hur hon sov, arbetade, borde med mera. Han misstänkte till slut mögelallergi Och det visade sig att badrummet i lägenheten de bodde i var fuktskadat. Och efter flytt så försvann knäproblemen för gott. Och det här passar väl in i den tes jag nu har kring sjukdom. Och det finns egentligen bara tre kategorier. Fysiska skador. Näringsbrist. Och uppbyggnad av gifter i kroppen. Eller toximia som doktor Tilling kallade. Det Det första kan vi lämna därhen. Och när jag säger sjukdom så är det viktigt att förstå. Att det jag syftar på är det som ger upphov till det vi kallar sjukdom idag. Som i själva verket är olika symptom. Exempelvis cancer, demens eller hjärt-kärlsjukdom. Övervikt kan också betraktas som ett symptom på sjukdom. Mer om det senare. Jag ska också nämna att jag inte har någon formell medicinsk utbildning utan har granskat medicin och experimenterat i drygt tio år. Om det är bra eller dåligt i sammanhanget, det får ni avgöra själva. Vad gäller näringsbrist så blir det ju viktigt att förstå vad våra kroppar faktiskt behöver och det är ju en snårskog. En del anser att vi gjorde för att bara äta frukt och att salt är jättedåligt. Jag tillhör inte dessa. Frukt ger oss egentligen bara energi i form av socker. Vilket är en problematisk energikälla. Salt är väsentligt för oss. Och vi behöver inte vara så här för att få i oss för mycket. Eftersom vi då bara blir törstiga och kissar mer. Kroppen reglerar vår salthalt perfekt. Men det är farligt. Till och med livshotande att få i sig för lite salt. Det vi ska tänka på då. Är dock att skaffa rent salt, det vill säga utan klumpförebyggande aluminium och annan skit. Till exempel havsalt eller himalayasalt. Fett är ett annat tvistmål. Runt 50-talet började kalorier bli en grej. Kalorier är ju egentligen bara ett mått på hur mycket energi saker avger när det brinner. Så det är märkligt att detta har blivit så stort. Kroppen är ju ingen ångmaskin. Konsekvenserna har blivit fettskräck eftersom fett är kaloririkt. Och då ska göra oss feta enligt denna idén. Hur det skulle fungera det är en gåta. Kanske vår interna ångmaskin går för länge då och liksom pumpar upp kroppen. Skämt sidan, så ska man dock vara rädd för vissa fetter. Närmare bestämt så kallade processade växtoljor. Dessa är direkt giftiga för oss. Men det är också dosen som gör giftet. Lite rapsolja i bregåten bryr jag mig inte om. Men jag äter inte McDonalds pommes fritt. Och jag steker i vanligt smör. Som många lyssnare vet, så har jag en konspiratorisk syn kring det här med medicin och hälsa. Och ett nytt fynd som en god vän tipsar mig om har gett mig mer vatten på min kvarn. Som vi vet, så är det här med vegetariskt och veganism, det nya svarta. Det är oetiskt att föda upp, döda och äta djur. De hamnar nämligen i så kallade grisaffrittsläger. Och det blotta faktum att vi äter kött. Så när man lägger en glaserad flankstek på grillen. Så kan man nästan höra hur, hela, hur Greta Vegan står bakom en och fräser i örat. How dare you? Och det goda brända på det grillade är Advanced glycation End Products. Ages. Som gör oss bruna och gamla inuti. Och som om inte det var nog så fjättar och sönder klimatet. Och Arnold har dessutom helt bytt fot. På 80-talet pratade man hur mycket kött han behövde för sin groteska kroppshydda. Men 2018 berättar Arnold Schwarzenegger i filmen The Game Changers att det går precis lika bra med selleri. Och det här är inte heller något nytt. På 50-talet visade Carl Alfred hur nyttigt det är med spinat. Rissning av djuren skälar. Och i Bambi var människan en själösa onda. Visste ni att ankfett var det vanligaste fettet för matlagning i USA? Sen kom kalanka och barnen ville inte äta sin kompis längre. Och alla vet ju hur mycket vitaminer och mineral grönsaker innehåller. Konstigt bara att om man jämför med exempelvis lever så slår den valfri grönsak på samtliga punkter. Oftast med tre siffror. Så varför detta driv och så kallad culture engineering från kött till kaninmat och växtolja. På 1800-talet kunde man läsa i Hagdals kokbok att kött är människans främsta födoämne och förlänar henne mera kraft än de näringsmedel hon hämtar från växtriket. De högre djurens kött, vilket man äter, innehåller alla de ämnen av vilka vår kropp sammansättas. Dr. Charles Emils Högdal, 1800. 97 Hagdals kokbok Svaret kanske finns i Dr. John Salisburys bok Alimentation and Disease. Dr. Salisbury började sin bana som läkare under amerikanska inbördeskriget Som med så många krig var det fler som dog av krigets omständigheter än av fiendens kulor. Kolera härjade och Dr. Salisbury upptäckte att han kunde bota den dödliga renskitan med en enkel kostförändring. Efter kriget började han undersöka undersöka detta mer vetenskapligt upptäckte att han både kunde framkalla och bota sjukdom genom kost. Sälsböres teori gick ut på att ett för stort intag av vegetabilier kunde åstadkomma skadlig fermentation jäsning i mage och tarmar vilket i sin tur gav upphov till kolsyra, alkohol och gästsvampar. Efter en tid kunde detta skada matmätningssystemet så pass mycket att gifter läcker ut i blodet och ger upphov till en mängd symptom som tuberkulos, hjärtkärlskdom, reumatism, allergi med mera. En diagnos som fanns på den tiden var så kallad consumption, där patienten mycket snabbt tynade bort. Idag skulle detta nog benämnas bukspottkörtel eller kanske lungcancer. Även detta kunde Dr. Sellsberg bota. Så vad var då denna metod? Lyssna nu, för nu kommer förmodligen det bästa tips ni någonsin får om hälsa. Maget, nötkött och varmt vatten. Efter några veckor eller månader på detta så botade Dr. Salisbury alla slags krämpor. Han förklarade det med att magsäcken uteslutande är ett organ för att smälta kött. Resten tar tarmen hand om. Så genom att bara äta kött tillför man lätt smält, icke-fermenterade näring till kroppen. Samtidigt som det övriga systemet kan vila och läka. Och vattnet hjälper kroppen att skölja ut gifterna som anvikats. Det är lite som vattenfasta, men med bonusött att slippa hunger och att få näring. Och Salsby gick som sagt mycket vetenskapligt tillväga. Han åt själv tillsammans med försökspersoner bara ett födoämne under en tid. Noterade vilka symptom som uppstod. Och botade sedan med nötkött och vatten. Den värsta kosten var enligt honom baked beans. Han utförde även långtidsstudier på grisar där han lät förloppen gå längre än han ansåg var säkert för sig och sina försökspersoner. En okomma som Dr. Salisbury också botade var vad han kallade för hogg, En förhöjd aptit som ledde till övervikt. Han noterade att hästar också kunde drabbas. Och de åt och allt de kunde komma över, inklusive halmen i spiltan. Förklaringen var tryck och skador på inre organ på grund av fermentering och giftuppbyggnad som ledde till störningar av aptitreglerande hormoner. Även detta kunde botas med nötkött och vatten. Idag vet vi dock att detta beror på bristande karaktär och en förbless för hamburgare och att det bara är att gymma mer och äta sallad. Och om det inte funkar så är det bara fint och inte det minsta hälsofarligt att vara överviktig. En annan sak jag varit inne på och som Salsbury också tar upp. Är att saltad eller dåligt konserverad fisk och kött kan skapa sjukdom. Dr Hansen i Norge forskade kring detta. Men han såg att hans bakterium lepra som han såg i sitt mikroskop. Var orsaken till den sjukdom han såg. Och jag tror att vår hemliga klubb eller nätverk som tagit över världen visste att det här stämmer och har inrättat vårt tänkande därefter. Under 1900-talet tog den allopatiska pillermedicinen över helt. Carnegie och Rockefeller tog kontroll över all medicinsk utbildning och förbjöd all icke-allopatisk medicin. Sen handlade det bara om att utveckla kundbasen för denna medicin. Det vill säga via sina hemliga klubbar, köpta media och utbildning Förorda vegetariskt, växtoljor, giftiga hygienprodukter och bekämpningsmedel. Tandfyllningar med kvicksilver, vacciner med mera. Så det var mitt hälsotips. Läs och begrunda boken Alimentation and Disease av Dr. Salisbury. Fast nu tror jag att jag säger fel. Jag tror att den heter The Relation of Alimentation and Disease. Men den går att hitta på archive.org. Stämmer den? Så kan vi slänga inte bara allopatisk medicin, utan även veganism på historiens soptipp. Sådär, nu har jag inte bara retat upp nasa utan även veganerna. Och till sist, jag, Martin och Nas naturligtvis Simon har lagt ner tusentals timmar på research. Och våra tankar och slutsatser har vi delat med oss av här. Take it och it som det heter. Och vi är mycket intresserade av saklig kritik. Men inte av åsikter om vårt humör eller hur våra teorier känns. Som Marcus Aurelius sa för tusentals år sedan. "10 000 människors åsikt har inget värde om ingen av dem vet något om ämnet. End rant, Martin. Hej. <här> <här> <här> det var bra, bra rant, skulle jag säga. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Ja, det var det var bara... Jag tror det sa fel dock på vem som vi hade den där diskussionen men det var väl Fabian Fjelling och inte Sebastian Åh förlåt Förlåt, förlåt Fabian mm. <laughs> det ska vara du... Rätt ska Ja då skäms jag Men äh, vi får väl, du får väl äh, redigera in Fabian eller någonting Ja det var Fabian Fjelling Ja, mm. ja. Så Mm och en ja, reflektion från min sida är ju det här med vetenskapen håller jag helt med om. Och jag läser en bok nu som jag får tipsat av dig från Det är ju den här ställa Metamorphosis av Jeffrey Wilinski Som mm. handlar om stjärnornas utveckling och att vi då lever på jorden som är en gammal stjärna. Och solen är en nyare stjärna. Och det här är ju ingenting som man som man håller med om inom astronomin utan där är ju planeter och stjärnor olika objekt och han skriver då i inledningen på den vilket jag tycker är väldigt bra att han har ju ingen utbildning eller något sånt där inom det här området och det är just på grund av det som han har kunnat komma fram till de här slutsatserna som han har gjort i den här boken och han skriver också att det är, och det är väldigt svårt att få människor att ändra uppfattning vare sig de är högt utbildare eller inte. Mm. Eh, vilket också är någonting som vi har upplevt empiriskt. Att eh, av hundra stycken man berättar de här sakerna för så är det kanske en som nappar och börjar eh, börja titta på det. För att alla mm. människor är ju saliga i sin egen, eh, i sin egen värld. Att man, man anser att man har så långt som man behöver komma och har ingen direkt utvecklingspotential. Så det är ju, det är ju en, någonting att strida mot, det är ju det här mänskliga egot. <laughs> Som har. Ja, men precis, och det har man ju själv också. Det får man ju vara mm. ödmjuk med, va? Men, men det vi har sett, och det vi, alltså, för att, och då vill man ju också, man förstår ju det, men vänta lite. Jag, jag måste ju sluta liksom tänka vad jag. Jag måste lyssna på, på sakliga argument, va? Mm. Och då vill man ju i sin, jag menar, om man, om man har satt upp en hypotes. Mm. En idé som man inte kan slå hål på själv då. Mm. Till exempel då att raketen inte funkar i vakuum. Om vi ska, om vi ska köta om det exempel då. då. Då vill ju jag, jag vill ju väldigt gärna höra om andra har sakliga argument liksom, som, mm. som, som kan slå hål på detta. Jag vill, jag vill ju försöka motbevisa den här idén. Så att jag diskuterar det här, Men det som blir så tråkigt då. Det är ju det att man får ju aldrig sakliga argument. Utan man får. Oftast olika. Eh, fantasifulla förklaringar. Men förkla En förklaring är. Det var ju som jag försökte säga där. Att en förklaring är ju inte ett vetenskapligt bevis. Va? Jag, jag, men jag kan förklara någonting. Men det innebär ju inte att det är så. Utan för. Att det ska kunna. Var ett giltigt vetenskapligt så måste man liksom kunna demonstrera någonting som motbevisar den här idén. och Som bekräftar det man säger va. Mm. Det, det, är, det är väldigt lurigt det där. Liksom, hur, hur vårat, egentligen så är det ju så självklart. Det är ju så mm. enkelt va. Men, men man börjar ju verkligen förstå det här uttrycket. Att, att ta en tillräckligt stor lögn och upprepa den tillräckligt länge så, så blir den sanning va. Vi mm, My uh, brukar ju falla tillbaka på det här auktoritetsargumentet. Man ska lita på vetenskapen, lita på de som vet mycket mer än oss själva. Som har läst på mycket. Och det, men ofta är det ju sådana som har fått den här så kallade kunskapen genom systemets glasögon. Och vi vet ju alla vid det här laget att systemet är inte där för att ge oss kunskap. Utan är där för att leda oss bort från sanningen så att vi kommer göra beslut i våra liv som gynnar en liten klick människor och inte oss själva i slutändan det är ju det det, det kokar ihop till mm. jo men precis som man, man förstår ju verkligen det här vad det innebär det här att kunskap i makt va mm. och det handlar ju om att, att få äh, få ett där man liksom befäster sånt som inte är kunskap Mm. Och då har man, då har man liksom man, man skapar ju en verklighet Åt människor då jag, med, det är ju, det är verkligen, jag, jag vill verkligen rekommendera Alla människor att läsa Den här eh, Platons eh, grottalegori, då Som den kallas för För att mm. den får man bara presentera för sig i En liten korthet men om man läser den Hela Så det är, det är en Perfekt beskrivning Av vårt samhälle så som det ser ut nu. Och han har ju till och med med det här också. Att när det så att säga börjar tippa över kanten. Vilket det gör nu. Då eh, kommer vissa människor att så att säga kravlas ut i grottan. Se ljuset. De kommer att komma ner i grottan och försöka förklara för andra människor. Hur det egentligen hänger ihop. Men ingen, ingen kommer att tro dem. De kommer att bli betraktade som eh, galningar. Men så småningom. Så, så händer det någonting va mm. Och jag tror väl att Det är en sån punkt Vi närmar oss nu Men det har vi ju sagt nu I fem år mm. Som vi ju faktiskt har haft, haft Den här podden då Och det mm. har ju tyvärr hänt ganska lite mm. Ja, Människor är väl människor I mång mångt och mycket Och det ska ju väldigt mycket till för att man ska ändra Det man de beslut i livet man kan göra som går på rutin. Det är liksom, går man till en matvarubutik så försöker ju de göra allting för att ställa upp varor så att man ska ta en ny vara som man kanske inte har gjort. Alltså det, det krävs ju väldigt mycket för att få människor att ändra på invanda mönster. Mm. Men, men nu så skruvas ju ångan upp ganska ganska mycket så att förr eller senare så måste man ju göra ett annat val än vad man har tidigare gjort på rutin. Och det är ju det som många tycker det är, väldigt, eh, ja, det är lite otryggt att göra det. Men, mm. men det kommer ju krävas av en stor grupp människor att faktiskt eh, komma till den här slutsatsen. Att man behöver göra någonting och behöver kasta mycket av det man tidigare trodde var sant i, på sophögen. Och lära, lära sig på nytt. Mm. Då kanske man är, blir den så här... Om ja, man får gå från en högtitel, en professor eller en vad man nu har gjort. Och börja om från början. Mm. Eh, Ja, det kommer ju att landa där så småningom för att mm. det kommer ju inte att det kommer inte att vara någonting heller. Alltså hela, hela vetenskapen kommer ju att få göra en great reset. Ja. <laughs> liksom. Ja. Men, men ja. Eh, och men som jag var inne på förut då, alltså just det här att, att det har ju varit väldigt frustrerande att inte se någonting hända på så lång tid. Alltså som flera år då. Men, men det här med, med corona och liksom det här som håller på. Alltså de senaste åren, så det har ju verkligen varit många, många fler människor som har eh, börjat se och förstå att det är någonting skumt då. Va? Men sen så landar de ju i de här. Eh, som jag kallar för konstruerade konspirationerna då. Va? Att man liksom, man, man fångar ju hela tiden upp människor då genom att ja, vaccinerna fungerar inte. Men det beror på, och de innehåller mikrochip eller spikproteiner och sånt här då va. För, för, för att inte eh, så många ska börja ifrågasätta det här med virus överhuvudtaget då. För det är ju en lögn som har etablerats under eh, ett sekel då. Mm. Ja, det där vill man, man ju bevara det... då. Det senaste är väl att det är något ormgift i vaccinerna nu, Ja, så. <laughs> precis. Snake venom måste watch the water. Man är så åh, Ja. Nej, men som sagt, det händer verkligen grejer nu. Och jag är en, en, en, en obotlig optimist. Och det är väl också en sån här grej som jag verkligen vill understryka. Jag tror att många tänker så här om konspirationsteoretiker. Att vi är så... Sinnes tyngd och så vidare. Men jag kan säga att jag mår jättebra. Jag har det verkligen bra. Men det som stör mig, eller det som är, är jobbigt, det är det här att världen, alltså samhället, är så sjukt och dumt just nu. Mm. Och jag och jag tror jag talar för dig också. Och jag tror att många lyssnare, vi, vi vill inte ha det så. Mm. Utan nu, nu, nu får du faktiskt eh, komma till en förändring här. Och det har ju med oss att göra. Det har ju naturligtvis med våra barn och kommande generationer att göra också. Och en annan sak som jag bara får upp i huvudet. är ju det här också att vi har. Det finns ju olika sådana här liksom culture engineering och saker som man. Gärna befäste från liten sida då. Eller jag vill inte kalla dem för liten nätverket eller hemliga klubben. eller någonting i en bättre beskrivning. Eller psykopaterna, jag vet inte. Men det är ju det här att det är så fint att offra sig. Mm. Självuppoffring är något väldigt fint, va? Man, ja, man, man ska offra sig för man... jag menar, nu så har man ju. Uh, jag menar det här när, när man skulle få i så många människor gift som möjligt då. Va? Då var det ju det här att. Uh, ja men du ska göra det här för att uh, Agda 89 ska känna sig trygg. När hon möter dig i, i trappgången va. Och det finns ju ingen som helst liksom vetenskap eller vettig resonemang uh, kring det där. Utan det är ju bara en. Jag menar det var som Lasse som sa. Man tar det finaste i människan. Och vänder det emot henne. Och det, det, är, det är så hemskt att man gör det. Mm. Och samtidigt så är det så att jag, jag tycker inte att tänka sig att vi ska offra oss för någon annan. Att det finns något värde i det. Däremot så finns det ju ett värde i att, att vara eh, snäll och hänsynsfull och omtänksam. Och bry sig om andra människor. Men det är ju liksom en, en, en sak vi har i oss. Men det ska ju inte innebära att vi... Försakar oss själva då va? Och sen är det ju också så att. Det finns ju ett egen i det där. Jag, menar, jag sitter och och, och. och snackar mycket i den här podden. Och, och lägger ner tid på det. Och, och, och, och, och, och eh, sprider. Vad i alla fall jag betraktar som. Viktig kunskap och insikter då va? Det är ju. På sätt och vis av. av eh, egennyttiga skäl. Och det var ju det här jag var inne på. Jag vill inte leva i en värld. Som är så sjuk och dum. Som den här. Och jag vill inte att mina barn ska göra det heller. Så det ligger väldigt mycket. <laughs> I mitt eget intresse. Det är liksom inget. Inget uh, uh, självuppoffrande idé. Eller ett kalva. Utan. Uh, nu får det hända mm. någonting. Mm. Men. Det, det gör ju det. Och jag fick jag såg en sån här bra. memma eller uttryck. Då, att ibland så händer ingenting på decennier. Och Ibland. Så händer decennier. På några veckor. Och vi får hoppas att vi kommer till några sådana här veckor. När det händer några decennier. För det behövs. Mm. Kan man aldrig inte säga. Ja. Jag tänker lite på att det är valår nu. Och snart kommer den här valpropagandan. Igång. Men mm. äh, ja. Att, att få någonting förändrat, den parlamentariska metoden, det känns för mig ganska döfött. Och då bygger det lite på att ett parti, då som ska vinna röster för att ta sig in i riksdagen, de, de måste ju alltid. Förhålla sig till den järntvättade massan och vad de tror och tänker om samhället. Så att det innebär ju att man alltid måste göra avkall på sanningen för att den ligger allt för långt ifrån vad alla potentiella väljare skulle kunna tänka sig att rösta på. Så att, och det, det har man ju fått se i, i många av de här. Jag har ju varit lite involverad i Sverigedemokraterna och så och det, det är ju alltid det här tugget att, ja, men när. Uh, när vi kommer in i riksdagen och får tillräckligt med mycket makt, då ska vi visa vårt rätta ja. Det ska man har som en, uh, ja, en passus till de medlemmar som tycker att man kanske ska vara lite mer radikal i det, uh, det man uttrycker. För att vi har faktiskt ganska stora problem och stora problem kräver radikala lösningar. Då försöker man tysta ner människor man det då. Så, ja, och sen så, så jag, jag, jag har ju väldigt svårt för det här. Uh... Eh, vad jag kallar för intellektuella förmyndoriet också, mm. som man gärna ägnar sig åt och man säger, ja ah, men du vet att det där som du säger nu, det stämmer men vi pratar inte om det här för att folk är inte är redo för sanningen liksom, mm. nej men du är det då, du kan <laughs> sitta här och göra det så liksom det, det, är ju så, det är ju så mycket så här platityder liksom som kommer. Ja. Och det här dålig optik också, det använder man ju så väldigt gärna. Ja, ah, men det är dålig optik. Jaha, mm. dålig optik. Det kan också innebära att man inte har, har tid att sätta sig in i frågan. Och man vet intuitivt att det inte gynnar den saken man själv håller på med. Om det skulle stämma de här alternativa teorierna. Så att man lägger det liksom åt sidan. Där bara att jag behöver inte ens titta på det för att hur den är så... Kommer resultatet inte gynna en själv? Mm. Det är lite så man tänker. Ja men precis. Och det finns ju mycket. Alltså det finns ju mycket. liksom, Vad ska man säga. egen intressen och så vidare. Även i, i det alternativa. Och det finns ju då vissa. Liksom synsätt som. Eller, eller saker då. Som kan komma fram. Som inte passar in i det där. Och någonting som, som ploppade upp nu som jag tänker på det är ju det att vi har ju en väldigt lovande tidning som håller på att bli bra höll jag på att säga. Mm. Och det är ju den här 2000-talets vetenskap. Och det säger jag inte bara för att det kanske kommer en intervju med oss i den <laughs> Men han, den här redaktören Björn tror han heter Han, han verkar ha huvudet på skaft Och det som har frustrerat mig med den tidningen en del Det är ju det att man vill ju gärna inte rucka på Vissa medicinska paradigm För då är det vissa Medel som vissa säljer Som ju kan bli ifrågasatta <går> Man ja. Men det där har ju Försvunnit nu Vad jag har förstått Och, och ja, Jag vill verkligen uppmana människor Och, och faktiskt att, att gynna den tidningen För det är också en tidning som får klara sig Helt utan pressstöd då Mm och det här med pressstödet det förstår man ju att det är ett problem alltså. Det blir en våt filt för många av de här alternativmedierna då. Och det man kan prata med dem och så säger de att ja ah, jo men det där säger det, du, det ligger mycket i det du säger men äh, vi, vi, vi kör inte den bollen va. Mm. För då vet man ju det. <laughs> att, då kan det bli problem med det lilla pressstödet och det vill man ju inte ha för att det oh, blir man ju beroende av. Det kan man ju se på Swed tv till exempel. De lyfter ju fram människor med titlar och professorer och, och sånt som ska uttrycka sig om olika saker för att de ska ge legitimitet. Men de, de kommer ju aldrig ifrågasätta de här grundparadigmen som vi talar om här i den här podden. Är att är inget virus isolerat, raketer funkar inte vakuum och det här med dykåsmodellen det är man inte intresserad av heller. För att det går emot beprövad vetenskap. Som det är så fint heter då. Mm. Och det här ja det är ju också inom medicinska världen. så det är Beprövad erfarenhet. Det är någonting man absolut inte får gå emot. Och, det, och den, den läkare som skulle göra det. Och ta egna initiativ. Han, han tar en väldigt stor risk själv då. För att skulle det hända någonting med patienten. Så ligger all börda på honom. Men gör man bara som står i skrivet i alla instruktioner och riktlinjer, ja men då går man fri även om patienten skulle få jättesvåra biverkningar eller till och med dö då. Mm. Så att, genom så här reglementer man, man bygger upp. Det, man, mm. det, man, jo det, visst, det. nej men precis så det här med det du, du, du sa nu, liksom det här med be beprövade erfarenheter. Det, det blir en sån platitud man slänger sig med också, som ju inte heller betyder det då. Som, som, för att jag menar det är väl bra att, så att säga, <skratt> beprövad erfarenhet då. Va? Men, om no men om någonting man har gjort väldigt länge eh, inte kan bekräftas stämma eller vara särskilt bra då. va Jag menar, då Då behöver det ju vara en förändring då. Men då, då liksom använder man ju det också som en, säga, en våt filt då. Att ja, men det här är beprövad. Så här har vi alltid gjort. liksom, mm. eh, Så att ja. Cool. Men precis, och jag håller ju med dig det, det finns ju många sådana här Sweb TV och, och det finns många, vi ska väl inte nämna några namn <laughs> att Men en, en positiv sak som jag tycker i alla fall Med de här sakerna, det är ju det att Dels så har det ju kommit massa sådana här alternativmedier Som har pratat om saker som man inte Som tar upp saker som man inte tar upp för, för bara några år sedan mm. Samtidigt så är det ju då inte hela Eh, kakan. Mm. Eh, men de har så att säga fått flytta sig. De får hela tiden följa med. va, och Sen ska de försöka oh, hålla vissa saker då. De har ju hela tiden agenda då, och vissa saker ska man inte prata om. Men eh, för ett antal år sedan så fanns det ju inga. Alternativmedier och, och de som ploppade upp Och försökte göra någonting sånt de, de bekämpade man ju Väldigt aggressiv, aggressivt Så jag tänker till exempel på det här med Som Fabian Fjälling Och vad hette han ja, Jag kommer inte ihåg Men de gjorde ju den här Inte heter det granskning i Sverige Nej, Ja inte, granskning i Sverige Ja och det var väl, jag menar när var de höll på, det var väl sådär 2015-16 eller någonting. Det var väl så pass länge sedan va? Mm. ja, ja. Och det blir ju ett, ett ramaskri i eh, systemmedia och sådär va. Och de, de attackerar de här på alla tänkbara sätt då. Skulle få bort dem från Youtube och de... de eh, Uh, hotar ju till och med Google och Youtube och de här för de, de, ja men det här, det blir ju för uppenbart då va, om man, om man censurerar för hårt men uh, ja nej men så att, så att liksom det landskapet har ju förändrats en hel del i alla fall, så det är ju positivt mm. och nu försöker ju systemet med en mer förbud, det kommer ju en ny EU-lag nu va, mm. Mm. som ska vad, vad är det som står i den mer jag hittar inte någon, eh, jag, jag försökte gräva fram den här men, men vad jag har förstått på, jag, jag, jag tittar på någon, alltså det, det, det är väldigt liksom ogenerade uttryck i det vad jag har förstått att, att eh, medier som <laughs> kritiserar makthavare, jag, jag vet inte om det är formulerat så men då är det ju eh, väldigt... Ett väldigt flagrant angrepp mot eh, yttrandefriheten då. Mm. Att, eh, ja. Men vi får väl se. För det är, oftast är det ju mycket snack då och sådär. Jag menar det har varit surr om att det skulle komma någon sån här lag mot internet och social media ganska länge. Men det har väl inte blivit någonting då. Va? Och sen har de ju hela tiden det här problemet. Och att ju mer, eh, vad ska man säga, sån här uppenbart systemlöngsskyddande lagar eller vad vi ska kalla dem ju mer sånt som stiftas och införs desto mer uppenbart blir du va mm. Att... det, är, det är som när jag träffade dig från, när vi satt och pratade i Italien och Simon så sa jag att vi måste få systemet att visa sitt rätta ansikte. Och då förstod mm. inte du riktigt vad jag menade med det. Men, <laughs> men nu har det gått upp då. Att, att Sverige har ju varit ett ganska bra land att leva i. Och det är ju inte så många som har, som har gått i den här väggen i vad man får tänka och tycka. Så att de tror fortfarande att man har yttrandefrihet och så vidare. Men det blir ju allt fler som går in i den här väggen och får smaka på vad det innebär... Att säga sånt som man inte får tänka att tycka enligt makthavarna. Och eh, mm. blir det en tillräckligt stor kritisk massa så blir också det problematiskt. Även om man då mm. kvä kväser allt, eh, allt som man får säga på nätet och så vidare. Så kommer det, människor bli mer medvetna om detta. Mm. Mm. Jo men precis. Och sen så får man ju ha klart för sig att de här människorna som håller på med mm. det här. De är ju väldigt skickliga. De är väldigt duktiga på psykologi va? Och, och det där får man verkligen eh, se upp med och, och, och, och tänka på. Och, det, och en sak som jag tänker på det är ju det att i det här det finns ju mycket, vad ska man säga, eh, stigmatiserade hornungsburkar. Om jag säger till exempel eh, händelser under andra världskriget, mm -hmm. det är en stigmatiserad hornungsburk. Och så vill man ju locka ner dissidenter i de här honungsburkarna. För då kan man ju eh, smäda dem och demonisera dem va. Så att det ägnar man sig åt. Och en, en, en, en som jag tänker på som, som råkade ut för det här då. Det var ju Linda Karlström mm. i den här dokumentären Vaccinkrigarna då. Då, då, då gör de ju verkligen setup att hon ska liksom sluta prata om sitt kärnämne och det som hon egentligen är intresserad av. Mm. Det vill säga ja, risker och skador med vacciner. Då. Och sen så eh, lockar de in henne i det här. då va? Och sen så kan de smälla till. då mm. eh, Men det som är lite eh, komiskt och bra med det där det var ju att det fick ju lite motsatt effekt. För det fick ju eh, Linda att börja undersöka. Det där ämnet närmare då. Och det är mm. ju så att, att eh, det är inte bara lögner inom eh, medicin och vetenskap och politik och så vidare. Utan det är även lögner inom historia. Mm. Så är det ju. Precis. Och inom medicin <laughs> så att... och så så är det ju... Ofta blir man ju kanske av med sin titel och sin försörjning. Men när det gäller historiska händelser så... Då kan man ju hamna i fängelse för att man har en annan ja. åsikt än ja. vad som makthavarna har skrivit, nedskrivit som historisk fakta då. Och, Och riktigt så långt har det inte gått här i, i Sverige ännu då men så är det ju verkligen i, i andra länder då. Jag menar det hade vi ju, eh, vad heter hon, Monica berättar ja. berättade om detta då att, att i eh, Tyskland så har man ju rena inkvisitioner då. Och med inkvisitionen där så menar jag ju då att man har en rättegång. Men den som, den som är den anklagade har inte rätt att försvara sig. Och det får inte föras några protokoll och så vidare. Över den här. Och skulle det vara så att en, en advokat är oförskämd och verkligen försvara sin klient då. Vilket ju man får säga är den, en advokats jobb. Då, då. Då kan de ju själv råka illa ut va. Mm. Där... Vad är det? Där har hon, advokaten Silvia gjort en väldigt stor uppoffring. För hon visste mycket väl vad det innebar. Och, och försvara en syndel i den rättegången. Men hon valde att mm. göra det för att få den här uppmärksamheten. Och hon har nu gjort det lite för, för vår skull. För att vi och andra ska kunna ta del av vad som händer när man undersöker de här händelserna. Mm. Så att ja, det är en uppoffring och jag lyfter på hatten för... För Sylvia Stoltz och andra som har, har gjort det här för oss. Så det är bra att offra sig då Martin? <laughs> ja men man får ju väga nytta med, med risk. Alltså ja. vilken risk tar man och hur mycket nytta kan man få utdelat av den risk man tar. Mm. Så, så offra sig onödan behöver man ju inte göra. Nej och man behöver ju inte egentligen offra sig man behöver inte se det på det sättet tycker jag för jag menar det var ju som jag var inne på tidigare det här att, att jag menar det här som som vi gör det kan man göra av rent eh, egennyttiga skäl eller man ska uttrycka det då va? men det, samtidigt så är ju konsekvensen av det att man man får ju väldigt mycket eh, ja, både jobbigt och, och riktigt tråkigt eh, ovett från människor och, så här, och Det kan ju leda till, till eh, problem och så vidare. då. Va? Men, men samtidigt så, så tycker jag att det är värt det. För vi kan inte ha det så här. Vi måste, vi måste börja prata om det. Vi, behöver, vi, ska inte, vi måste inte bara börja prata om vaccinskador. Men det är ju väldigt viktigt att göra också. Men vi måste börja prata om de här sakerna också. Mm. Det, det är hög tid att göra det och det, det, jag menar, det är ju, de är, alltså vi lever ju i ett, i ett eh, dogmatiskt religiöst system eller man ska uttrycka eller en sekt kan vara snarare så och där är ju vissa saker väldigt väldigt tabubelagda då. Och det måste vi eh, ta i tur med Mm, kan man säga. Precis. Mm. Ja, uh, och sen börjar jag nu när jag har det på uh, tungan jag på att säga att i med den här, jag menar som sagt, jag vet inte vad, vad det här, den här EU-lagstiftningen då, vad det innebär då. Va? Men jag vill verkligen uppmana alla våra lyssnare som vi har och ett stort tack till dem vill jag framföra också. Både för att ni har gett donationer, jag menar det här är ju ingenting som vi. Kan leva på naturligtvis. Men det ger ju en, en, en, en mycket välbehövlig klapp på axeln. Och sen så tycker jag väldigt mycket om alla liksom, ni som kommenterar och kommer med, med synpunkter. Både bra och både ris och ros på, på spriker och på andra ställen. Det uppskattar jag och jag tror även Martin mm. väldigt mycket. Absolut. Men i det här så jag vill också uppmana... <laughs> ursäkta. Att eh, ladda ner. Ladda ner så mycket ni kan. Liksom. Gör det. Men de flesta sitter på stora hårddiskar. Eh, det är bra att göra det. Eh, både såna här intressanta poddar och, och annat ni kommer över. Liksom. För det, det kan vara så att det, det kan bli en... en eh, vad kallar man det för? The Great uh, Cleansing eller någonting. Mm. Att, man, uh, att man börjar rensa liksom. Och så har man då sådana här lagar som förevändning för att göra det. Och uh, jag menar, det digitala mediet, som vi, alltså det här som vi lever i nu. Det har ju gett då hemliga klubbar, nätverket, psykopaterna uh, många fina verktyg, va? För sin propaganda och kontrollsamhälle. Men sen finns ju den här baksidan på det också då. Det är ju det att det går väldigt lätt att, eller ja, lätt, men det går att sprida information också. Eller det går att liksom. Jag, menar, jag hade inte fått de insikter eller förstått det jag förstår idag utan internet. Liksom. Det hade inte varit möjligt. Jag hade inte haft den tiden. Och som vi har pratat med någon gång att skulle man ta reda på de här sakerna på. 70- eller 80-talet då. Eller 90-talet. Ja eller. Så. Så. Skulle man vara tvungen att. att liksom gräva i bibliotek. Och gamla arkiv och så vidare. Och det var ju vissa människor som gjorde det också. Och som, som skrev om det här. Och uppmärksamma det Men det var ju ingen som hörde dem. För att deras böcker. Och så att säga. Det kom ju aldrig ut va. Mm. Men det är en sak som har förändrats med internet. Så det är ju, det är ju en, en positiv uh, förändring. Uh, och då, för de har ju aldrig haft möjlighet att lägga hela pusslet som vi har då. Att vi har ju kunnat ta deras arbete och uh, sen bygga vidare på det och sortera ut mm. det som de sa som var rätt och äh. riktigt och så förkasta det ja. som är falskt. Uh, ja, för att få en bra helhetsbild. Och, och vi har ju fått en ganska heltäckande uh, bild nu känns det som. Att det finns ju inga, inte så mycket lösa boliner som uh, som inte äh, stämmer logiskt och rationellt. Äh, för det, det är ju så att sanningen kan bara vara en. Sen kan man se mm. på den på olika sätt då. Men, men i, det, det finns ju inga motstridiga saker som äh, båda är samma samtidigt äh, om man ska se på både krast då. Och nej, det är ju där vi, vi strävar åt att komma då att inte ha sådana falla sidor. Ja men precis. Man har liksom, vi har väl rasslat på det här pusslet liksom och, och, och grejat med det i, i, ja, i fem år nu mm. som vi har på. Och jag, jag håller ju verkligen med om det att, att det känns som pusselbitarna har ramlat på plats nu. Mm. Sen får man ju vara lite försiktig med det då. för då, Så kanske det har känts tidigare också då. Va? Men, men så hade man missat en del saker då som jag tänker på det här med, med eh, medicinen. Jag hade ju inte fattat det här med att eh, virus faktiskt aldrig har bekräftats vetenskapligt. Förrän eh, coronan drog igång för mm. två år sedan. Då började ju titta på det här med Stefan Lank och, och det. är lite märkligt att man kan ha så här liksom tvete. För jag hade ju ändå börjat titta en hel del på eh, Pastor och, och Bicham på det här med trängteorin då. Mm. Men ändå så... Mm. Ja. <här> Men det, det var väl ingen som sa det till dig direkt och att, att, att du vet om att inget vi har så isolerats. Och att, för det, nej, det var ingen som uppmärksammade på det. Nej, med. Precis. nej, för då hade jag ju börjat titta på det naturligtvis. Ja, exakt. Ja. Så att, ja. det är ju det. Och det gör ju kanske våra, våra lyssnare ett stort jobb också genom att försöka poka på de här andra alternativmedierna ni har. Ha. Varför tar ni bara upp experter och människor med titlar och inte sådana som... Jag kan säga att det är inget virus isolerat. Och, och, ja, mm. så, så blir det ökat tryck. Och det märker, märker vi också att de känner sig lite trängda. Att de hela tiden lägger locket på i de här frågorna. Ja, det blir, så, det blir svårt för att de måste ju hela tiden ha trovärdigheten ja. också då. Va? Av, av vad ska man säga? Dissidenter eller alternativa människor. Då, va? Mm. Och då gör ju det att liksom om det kommer en fråga, så här, gör ja, men då måste de ju flytta sig dit. Mm. Annars så tappar de ju sin trovärdighet då, va? Så. Nej, och jag tänkte på det också, det här med virus. Alltså, det är intressant att en, en, en sak jag såg att virus eh, i gamla tider betyder ju egentligen bara gift då, Gift mm. på latin. Och det där är också en sån här grej som, jag, alltså just det här hur man använder språket och orden. För eh, lögnerna då. Va? För att jag menar om man säger virus idag. Det är ju ingen, ingen som tänker på ett gift. Va? Utan man tänker på de här små mikroskopiska partiklarna. Som man egentligen aldrig har bekräftat existerar då. Mm. Eller att de har de egenskaper som man säger att de har då. För man har ju liksom lite bilder på små saker. i elektronmikroskop och så säger man. Titta här är ett virus va. Ja men det där är en liten sak på en bild. Det kan lika gärna vara en del från en sönderfallande selva. Det behöver inte vara det som man ger de här eh, egenskaperna. Då. Men hur som helst. Det här med gift då. Det blir ju också lite den för mig en, en, en pusselbit som faller på plats. I det här med medicinen då. Och det här med doktor eh, Salisbury. Att han kunde visa det att med viss dålig kost då, eller om man äter eh, på ett icke fördelaktigt sätt som man ska uttrycka det, under lång tid då, va? då kommer gifter att bildas inne i kroppen va? i matsmältningssystemet så att det är ju en liksom just den här bekräftelsen av att ja sjukdom det har att göra med gifter va? Mm. och det kan vara gifter som både kommer utifrån Alltså på 1800-talet så var ju florid ett rotgift och ingenting som man hade i tankrämmen och vattnet för att stärka emaljen då va? Mm. Och det finns ju massa sådana exempel då, men, men, men alltså de här gifterna kan ju även bildas då inne i kroppen. Mm. Ja, det är lustigt hur nätverket kommer på en massa så här användningsområden för, för de här gifterna. Ja, att få får ja. dem i våra kroppar och amalgam ja. i tänderna och flor i tandkrämen och aluminium i vaccin och alla. Ja. Mm. Jo, det finns ju den här texten eh, som sägs vara, eh, som jag tror den heter The Covenant eller någonting som är skrivet av frimuraren Rockefeller då va? Mm. Och... Jag menar man får ju sätta på sig den stora skeptikerhatten när man läser sånt här för att ofta, det, menar, det finns ju väldigt mycket desinformation och konstruerade konspirationer då. och när man läser det här liksom att ja vi ska vi ska förgifta människor på alla tänkbara sätt och de ska inte förstå det och vi ska vi ska få skådespelare och kända personer att göra reklam för gifter och så vidare. Då tänker man nej nah, men det där vänta det, det är lite för mycket. Mm. Men med facit i hand eller lite perspektiv så, så kan jag mycket väl tänka mig att det är så att den här texten faktiskt är genuin. För att om man tittar på vad är allopatisk medicin, vad är den här idén att vi ska, att vi ska bota och förebygga Kronisk sjukdom då. Det vill säga de här problemen som man får. Ont i leder eller hjärt eller demens och så vidare. Då. Idén att... Eller infektioner. och Idén att man ska bota eller förebygga det med eh, kemiska preparat som man tillverkar. Den är egentligen fullständigt befängd va? Det, mm. det, det, det, det går inte alltså... Preparat eller saker man liksom stoppar i Och det gäller väl även eh, naturmedel då. Va? Jag menar, det kan förändra eller mildra symptom. Men det kan inte bota någonting varaktigt. Men det är ju liksom ett, ett synsätt då som har byggt upp under hela 1900-talet. Innan medicinen. att Det går jättefint och vi har massa studier som visar att det är så. <laughs> Ja, det är. I mm. mycket. Mm. Ja, du hade. ringt det lite samtal, eller passade att vi ställer upp någon Ja, men vi kan nu? väl börja med det. Precis så, en liten bakgrund då. Det här var några samtal som jag ringde i höstas faktiskt. Och. Det har liksom inte blivit av att vi har gjort något program av dem. Jag tycker det är nästan, det är rätt bra att vi har väntat med det tycker jag. För att nu sitter vi ju med fasit i hand. För att mycket av det här handlar om de här massvaccinationerna som genomfördes då under hösten. Och vaccinationerna av barn är det ju det handlar om väldigt mycket då. För att jag är ju förälder och så fick jag hem en sån här så kallad samtyckesblankett. Men det var ju ingen samtyckesblankett visade sig. Utan det var ju, eh, ja, i klarspråk så säger de ju att vi kommer att vaccinera ditt barn om det själv säger att det vill det. Och det har inte du någonting som föräldrar sig till dem. Så det, ja, det, det är mycket märkligt eh, att, att man tog ett sånt steg. Och, och jag menar, nu är ju de här människorna Lite under. Jag menar, de som ingår och som har gjort detta då, eller som har gått med på att se till. Jag menar, nu sitter vi här, med, alltså nu har vi ju då de här eh, myokardit och hjärtproblem hos unga människor. Det är ju fruktansvärt, alltså. Och det, det börjar ju bubbla upp va, för att man kan ju hålla locket på en viss tid, va? Men, men sen så. Till slut så går det ju inte va. Det är ju lite som om jag tänker på de här svininfluensavaccinationen som var då va. Ja då, då pratar man ju inte någonting om biverkningar. Under två år då. Ungefär var det väl. Men sen kom det ju. Eller ja det kanske. Jag vet inte hur lång tid det var. Men sen så kom det ju faktiskt om det här med, med sömnsjukan. Och allt vad det hade lett fram till då. Mm. Ja men vi ska väl inte. Det, det, det ger ju sig de här samtalen. Så vi kanske ta och rulla det första mm. andet då. Här ringar jag en, en representant i min kommun då och frågar lite om det här. Vad det är som gäller och hur de har tänkt. Då kör vi det här då. Då får du säga stopp när, mm. när det är mm. klart. Och det är så här, jag blir rekommenderad att ringa dig. för jag, jag har en fråga kring det här. Du, eh, kring det här med... Eh, Covid-19-vaccination och samtyckesblankett mm. Mm. Eh, som jag har fått då eh, för jag har ett barn i den åldern då. Ja, precis mm. ja. Och jag blir så förvånad för, och jag, jag ska bara läsa upp detta vad som står här eh, i den här ja, blanketten vi har ju den från regionen det är ju det som är regionen och Folkhälsomyndigheten har ju dragit ut detta då så att vi använder ju deras material och har inte gjort något eget Nej okej, okay, men det är ju ni som har skickat nej. ut den. Vi har skickat ut det utdrag ja. av regionen, absolut. Ja just det, ja. Men, mm. men då är det ju, ja. jag ska bara läsa upp här för det står så här då va. Om vårdnadshavare tackar nej eller om inget samtycke lämnas innebär det att ditt barn inte kan vaccineras såvida barnet mm. inte själv vill bli vaccinerad och bedöms av något sådana mognad att den själv kan samtycka till vaccinationen. Ja, precis. Det som man har bedömt det från Sveriges kommuner och regioner att äldre barn från 15 år och 16-17 också kan på eget initiativ samtycka då. För ju äldre barn är så har man större inverkan och påverkan på sin egen vård och behandling och hälsa. Så är det. Ja, men alla barn har ju en vårdnadshavare. Det ställs om de är mm. myndiga. Mm. Och så har vi ska ta hänsyn till barnets ålder också och göra barnet delaktig. så tycker barnet att det andra måste vordas beakta barnets inställning för vaccinationer Så det är väl så man mera, tänker jag. Ja, jag tycker det är, det många... är väldigt märkligt så att som sagt och, och det, jag menar, du har ju, vi har ju lagar patientlagen säger ju det att alla medicinska behandlingar ska ske med patientens informerade samtycke. Och när det, ja, då, ja. vänta, vänta. när det då gäller ett barn. Då är det vårdnadshavaren som ska ge mm. det informerade samtycket. Ja. Och ett ja, barn, vänta prata så. Och ett barn har en vårdnadshavare till dess att det är myndigt. Mm. Så att, så här kan man ju inte göra rent juridiskt som jag ser det. Ja det är de juristerna på regionen och SKR har bedömt att det, det är så man kan göra och man har ett manual för detta och... Det är så det kommer vara och det är i så fall regionen du ska vända det till för det är de som kommer göra detta i så fall men det är undantag. Ja, jag vänder mig till Absolut. dig för att jag blivit rekommenderad ja. att göra det och för att ja, ni ja, har skickat, skickat ut den här blanketten. Och, och, ja, och jag menar men jag... ja men det ansvaret är fördelat och vi väntar lite och <laughs> ja, ja. i detta sammanhanget så måste du också ta hänsyn till ja. det och Vi har fått detta uppdraget, vi gör det på region och Folkhälsomyndighetens... Eh, inrådan. Vi, vi hjälper till att skicka ut det. Det är regionen som ansvarar för vaccinationerna. Doserna, genomförandet, ordinationer, dokumentation och mognadsbedömning i sådana fall. Mm. Så är det. Det är den ansvarsfördelningen. Ja. Men, men alltså så så jag, ja, mm. så jag menar vi har ju lagar. Alltså, Absolut. Ett, ett barn får inte göra vissa saker. Ett barn får inte men är du, du orolig för att ditt barn inte eller vad är det du tänker ut från ditt perspektiv? Eller? Nej men jag, jag bara tycker detta är så märkligt så jag kan ju inte se mm. hur detta är, är, är liksom i enlighet med de, de lagar som faktiskt finns. Va? Så du säger så här ja, att du har med de barnen det, här. Det, går, det går lite rundgång här. Men, äh, mm. Vi hör ju då att nej, det är, visst det är kommunen som har skickat ut det här pappret om men det är inte de som är ansvariga då, utan det, det, bollen, <laughs> bollen ska ju vandra vidare då. Så att vi kan ju höra på nästa samtal jag ringer då, och då ringde jag väl eh, FOM va? Mm, FOM. Jag sätter igång det här då. Och då kan jag ju säga då, under tiden som Martin får igång, det här är ju ganska intressant. För att här är det då en växeltelefonist som gör uttalanden för FOMs räkning. Och det fann ju mm. jag är lite anmärkningsvärt då. Absolut. Kommer det? Ja, ja, då kommer det här. Ja, hej, jag är tillbaka här. Ja. Ja, det är så att det här pappret kommer från regionen. Eh, den region som du. Ja, är i. Och det är precis de jag har pratat med. Ja. Och de har hänvisat till er om innehållet mm. i den här banketten då. Ja, för att vi har inte. Det är inte vi som skickar de här pappren. Nej, men det är ni som har utformat ja. dem. Och det är det som Västra Götaland säger. Alltså har ni några undringar kring det faktiska innehållet så ska ni vända er till folkmyndigheten, hälsomyndigheten. Så därför gör jag det. Ja för det är tydligen vi, vi, vi, det är ingen som jag kan koppla det till som har det. det men har ni några har ni några gifter? Ja, de kommer ju från regionen. Det är de som har skrivit, <laughs> men, ja, ja men det är ju folkhälsomyndigheten som har utformat dem och det är ju därför de hänvisar till folkmyndigheten och de vill inte svara på eh, ja. någon, någonting som står i de här så att, så att de säger att du får ringa och prata med folkhälsomyndigheten om det här så att nu gör jag det och, Um, och, och då tycker jag väl att du borde kunna koppla mig till någon jurist. Så att någon, har, någon jurist har varit med och skrivit de här papprena då? Som de sen nej, har det, ut. Det, det är inte vi Men, som har skrivit det. det nej, det, det, okay, det. det är regionen som har skrivit det. Så att vi har inte varit med och utformat innehållet i de här blanketterna överhuvudtaget? Nej, och det är, det det är regionen. Ja, det är regionen Faha, som har bestämt okay. dem. Ja. För, förlåt, jag uppfattar inte ditt namn. Mitt namn. Ja. Men vad har mitt namn med det att göra? Jo, för att det är du som säger detta till mig. Och då för, för jag, ja, jag, jag, jag fick så, höra Okej, okay. du fick höra ja. det från vem? Jag fick det från, från mina kollegor. Det är det, det, är det som, som... Jo, jo men, som men alltså om jag det nu ska... Om jag, för att nu är det så här... Att nu, har jag, nu, <skratt> mm. nu har jag ju pratat med Västra Götalandsregionen. Och de säger ju ja. en sak till mig. De säger att jag ska vända mig till Folkhälsomyndigheten. Och att det är de som har skrivit mm. det här. Nu så ja, pratar ja, jag med dig... Jag... Nu så pratar jag med dig på mm. Folkhälsomyndigheten som jag inte vet vem det är. Men du får gärna ja. säga ditt namn om du vill det. Men, men det du förstår att då, då blir det ju väldigt svårt för mig att Jaha, nu säger ja, jag har... Men vem, man, vem är det som har sagt det på det Folkhälsomyndigheten? Det det ja, det kan Jona, du ge mig ett vill. namn till någon som har sagt detta på Folkhälsomyndigheten? Jag kan inte men, Ja, det är ju väldigt spännande alltså Just, att, äh, ja. att, bli, att att agerar så för det, det är ju faktiskt så Jag kan inte ut någon namn här. Nej men du, är, du, du, du, du, sit, men du är Jag vet inte om du kan göra så här mot mig för att du sitter på en offentlig myndighet och då är du skyldig jag att ge gjort mig något. Så. Jag, behang, jag har jag har ju i regionen, Kan jag få någon? Ja, du sitter ju växeln kan jag få någon att prata med med med är du, är ingen som ingen har varit med och utforma det här juridiskt. Och det det är inte vi som har det, är det, det är regionen. Du, sitter alltså i du sitter i växeln på en offentlig myndighet och jag vet inte vem du är och mm. du vill förmodligen inte tala om vad du heter heller då. För det, det vågar du inte eller hur ska man ska uttrycka Men du sitter här och vägrar och hänvisar Men sluta avbryta Det verkar inte som att ja, samtalet kommer framåt. Men du sitter och vägrar och hänvitar Du sitter och vägrar vä <laughs> ja, det är Martin. Det här betalar vi skatt för, förstår du? Ja, det lite Den här, äh, samhällsservicen får vi. Det är lite rundgång där, det verkar som att man, ja, man gillar att hänvisa. Det finns sådana här människor, de bara avbryter, avbryter, avbryter. Och det är sig, Jag är ju ganska bra på det själv, då. Men, mm. alltså, vilket sätt? Mm. Ja, ja, men det är hänvisa fram och tillbaka. Så det är ju ytterst få människor som orkar hålla på ringa runt så här. Men det är bra att det finns. Ja, du och Gräsning Sverige och några som äh, ringer och blottlägger hur hur egentligen fungerar. Att, äh, ja, det är ju väldigt arbetsamt, men ja. jag, jag gjorde ju en insats här under några dagar och försökte liksom äh, bena i det här då. Så jag mm. menar jag, jag blir ju jag menar när jag fick den här blanketten och liksom att ja, nej, du är förälder men i det här fallet så är du inte det då. <laughs> mm. Ja, ska vi ta Uh, ska vi se, vad var det som kom sen? Just det, det var när jag ringde. Uh, Avsnitt med uh, Ah, det kan vi hoppa. Nu har vi hört henne. Det, jag tror det, det gav inte så mycket mer. Ta, ta det här med SKR. kan vi lyssna på. För det är ju de här uh, som, de, som både Folkhälsomyndigheter... Nej, vänta. Det var väl Västra Götandas region och kommunen uh, hänvisade till SKR. Då. Det är någon sån här förkortning... Uh, Sveriges kommuner och regioner tror jag det står för. Det är någon sån här arbeten. Och de uh, var det tydligen istället då som var ansvariga för <går> formuleringen i den här blanketten. Då. Så att jag ringde och pratade med deras presstjänst då. Och då gav vi mig för att vara en uh, att jag kom från den här podden då. Mm. Och, uh, ja, ja. Ja, så det, det kan vi lyssna på då. Ja, vi rullar bandet här då. Ja, ja hej Patrik Konkis. Jag, jag ringer från Radio Cubono. Vem var det jag pratade med, jag sa du? Irene Tinglöv. Vad sa du? Tinglöv? Ja, Irene Tinglöv. Irene det är Tinglöv. Ja. Mm. I, Irene. Hej, Irene. Hej, du heter Patrik Kompis. Radio Cubono. Hej. He jo, det är... Ja. Nej, det är en liten ja, föreningsradie, kan man säga. Vi är inte så jättestora, men... men... Jo, jag har lite fråga här nämligen eh, kring en, en, ett, ett, ett ämne som vi ska ta upp på. Det är ju det här med att det har ju gått ut eh, sådana här eh, samtyckesblanketter nu till många föräldrar från eh, regionerna eh, angående covid-vaccination. Och då har det framgått mm. i, många, i vissa av de här blanketterna att eh, regionerna väljer att tillåta att barn vaccinerar sig Eh, utan föräldrarnas uttryckliga samtycke då är de här formuleringarna. Och då har jag pratat med regioner och då säger de det att eh, det här beslutet att göra så eh, det, eh, då hänvisar man till SQL då och att ni har gjort eh, det här beslutet eh, att, eh, att, man, att regionerna ska kunna göra så här då. Och då undrar jag lite hur har SQL resonerat? Eh, kring den frågan. Mm. Det finns ett jättebra frågor och svar på vår webbplats ni kikar där. Aa. Jag kan mejla dig i länken om jag Ja men jag, jag tänker på det alltså för jag antar ju det att ja, jag antar att ni, att ni lutar er mot FOMs rekommendation då, för att de har ju gått ut och rekommenderar vaccination av barn i till 12 års ålder. Stämmer det? Eh, ja du ska inte fråga mig egentligen för att jag kan bara hänvisa det vidare egentligen. Så att jag ja. tänker så här att det finns på vår webbplats frågor mm. om ja. vaccinering covid-19. Så att om mm. du går in där så hittar du det på vår webb och där får du alla svar. Mm. Ja, nej men jag ska göra det, Erin. Tack så mycket. Men jag tänker ja. på det för att jag sitter här framför mig med en, med en artikel i läkartidningen också som, som har den här rubriken då. Vaccination från 12 år mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Och det är alltså över och 20 läkare som har skrivit under den här artikeln. Ja, jo, men det är precis, precis ja. det jag vill komma fram till, Erin. Att här är, här är. det är inte medicinsk konsensus. FOM säger en sak. Men sen finns det mycket annan medicinsk expertis som säger andra saker. Ja, så, så är det ju med allting. Kan eh, titta på jo, du men du eh, problemet här är, det. Rent, det är att SKR har gått ut med en rekommendation som regionerna lutar sig på som säger att det gör att de ska ta ifrån föräldrarnas Nej, möjlighet vi har inte, att vi har bestämma inte, vi har över sina barn. Jo, för att det är precis, nej, ja men nej, jag har ju pratat har med regionerna i ren, de, de, de ja. säger ju detta, att de lutar sig mm. mot ert beslut och eran de lutar rekommendation. sig mot stöd. Vi mm. ger en vägledning, ja, ja. men sen är det också på kommunen ja. och regionerna själva att ta det beslutet. Ja. Så är det. Vi mm. ger inte några rekommendationer på det. Nej, okay. nej. Det, kan, det står också på vår sen, sida faktiskt. Mm. De, de här frågorna och kvaliteten på vägledning och stöd, den tar mm. man själva beslut. Mm. Men hur har man kommit fram till de här rekommendationerna då? För att det man måste vet ju... inte jag. Det vet inte det du? Kan, du nej. Må, nej, men du måste använda mm. sig om du släpper. Ja. Du kanske kolla med Folkhälsomyndigheten. Ja. Fast nu pratar det är jag med som dig, Irene, och du är ju Du kanske kan gå in där och läsa för framåt så kan vi diskutera det och Du kanske kan koppla nej. mig vidare till någon om du inte... Nej, Nej, jag har inte med det. Det är inget som är journalist. Ja, jag att, Och ja. du var ju inte en journalist, vad jag förstår. Eh, jo, Utan, jag, det ringer är... som... <laughs> jag ringer från en Aha, radio. Men... Radio Cubone, ringer ifrån. Och jag är en journalist. Ja, radio Cubone, kan du inte stava? C-U-I. C-U-I, bon Ja, just det. Det betyder, det betyder vem gynnade på latin, förstår du? Ja, ja okej. Okay. Men jag kan mm. i alla fall inte ge dig en sak på dina frågor. Du får försöka hitta och kontakta folk till dem som kan svara på varför var de är ja. Ja. ja, det här kanske, vi... kanske det här, Eftersom du inte kallar mig riktig journalist så kanske det här kanske inte var en riktig presskänns. Du hänvisar mig att jag ska läsa ja, nu, på en webbsida. Nu, nej, men, <laughs> nej, jag skojar bara. Jag skojar bara får, ja. får, ja. tack, tack så hemskt mycket. Det, tack för din tid. Ha en jättebra dag. Hej då. Ja, Mm. <laughs> ja, eh, jag tycker det är eh, det, det här är ju Ja, vad ska man säga Det, det, det är ju liksom bollen ska ju bara runt va? Nej, det var inte Nej, det är inte vi som har kommit på det här Nej, det är eh, SKR ja, Nej, det är, det är FOM <laughs> <laughs> oh. Ja, och man kan ju skratta Men det är ju fruktansvärt Tragiskt också då För att nu, nu är det ju så Nu är det ju väldigt många barn som har Lite, vad är det jag kallar det för, matolja, köttfärs och kyla vätska i kroppen. Mm. Staten betraktar väl oss som sin egendom och mm. barn, ja det, det heter ju vårdnadshavare eftersom man har fått vårdade, får lov att vårda sitt barn av staten. För då gör man inte mm. det på ett korrekt sätt enligt staten så blir man fråntagen vårdnaden. Mm. Och det kan ju handla om sånt och det har vi hört Linda berätta om vårdnadstvister och sånt. Om det är två föräldrar som ligger i fejd och den ena vill vaccinera och den andra inte vill vaccinera så dömer domstolen till den som vill vaccineras fördel mm. i de flesta fall. Mm. Och man kan ju dra slutsatsen av det här att ja, vad, vad vill staten Eller de som ligger bakom staten ja, Jo de vill ju att Några stycken ska stryka med Att vi kanske är lite för många på jorden Som de pratar om ja Och, sk och skapa sjukdom Handlar det mm -hmm. mycket också om Så att det här allopatiska maskineriet Ska rulla på då. Det som jag tycker är så tragiskt också, jag, menar, jag är ju jag är ju inget emot de här människorna Jag, menar, jag ser inte dem som några Onda eller illvilliga människor men problemet är ju det här systemet vi har och hur det gör att eh, vänliga och sympatiska och människor blir en kugge i ett väldigt ondskefullt maskineri och hur det hela tiden... Kolla så här. Va? Det är ju ingen som tar det faktiska ansvaret. Och det är ingen som har. Nej men det är bara rekommendationer. Och det är inte vi utan. Det... Vi har bara lämnat er. Liksom... Och alla liksom. Hänvisar ju till någon annan då. Ingen har ju faktiskt. <går> kommit fram till att det ska stå så här. I de så kallade samtyckesblanketterna då. Mm. Nej precis. Ja. Så är det. Men ja. ska vi ta. Jag tänker det. Det blir ju en del. Jag vet Men. Ett som jag vill att vi ska köra det är väl mitt andra samtal med Katarina på Vetenskapsradion fick jag faktiskt tag på. Mm. Och jag bara säger det, vi hade en, en första diskussion kring det här med att eh, inget virus har isolerats då och att John Blade, han skickar ju han har all heder åt honom, han skickade ju en sån här formell förfrågan till Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet och frågade om det här då fick ju god dag yxkaft eller finns i sjön eller ett rakt nej till svar. då. Det hade de inte, de kunde inte milla det och det är också, det finns ju den här hemsidan Fluoride. Free Peel kan man googla på och hittar det då. Som har gjort ett fantastiskt jobb och frågat hundratals eh, medicinska institutioner världen över. Efter konkreta bevis för det här hemska viruset som härjar i världen. Men de har inte fått något ännu då. Mm. Men vi kan väl köra den eh, vetenskapsradion eh, andra Absolut. bandet. Absolut. Vi rullar bandet här. Mm. Ja, hej Katarina. Det här var Patrik Holmqvist. Jag hade ett samtal igår, om du kommer ihåg. Ja, hej Patrik. Ja, hej. Hej. God morgon. Allt väl? Mor... Ja, tack. Jag ska precis gå hem, så jag har inte tid att prata så länge. Nej, Nej men då du, du, du tar vi det, det kort då. Nej, jag ville bara liksom, ja det blir lite, lite känslor där på slutet. Det är ju inte bra om man ska försöka tänka rationellt och resonera och sådär då. då. Då ska man ju inte hålla sig upprörd. <laughs> Nej, jag vet inte. Menar du att jag blev upprörd? Nej, nej, jag, nej, jag vet inte, men jag vill liksom bara följa upp och förtydliga lite vad, vad, vad jag menade och hur jag tänkte. Och sen så gjorde jag också så att jag skickade faktiskt lite, eftersom vi pratade om de här sakerna, så skickade jag lite referenser till, eh, vad heter den, eh, en adress som jag hittade Ja, jag såg det. Jag såg det. Ja, du såg det såg vi. Ja, vad bra. Ja, för där är ju lite så att jag menar, eh, det finns ju faktiskt rätt mycket eh, material och, och tankar kring det här. Va? Och jag menar, jag bara vill också jag tänkte på det du sa igår om att, att om man inte tror eller ej va. Men, men tror det är en, en term som jag väldigt gärna vill hålla mig borta från vad det gäller vetenskap då va. Alltså, jag menar det att det ja, ja, jag menar, det, men... jag menar, jag menar bara, det jag menar det är att jag kan inte hitta några vetenskapliga belänk för något som har den egenskapen man tillskriver ett virus då va? Och det, och, det, och det är ju flera då. Jag menar jag är ju inte ensam i det då. Jag menar och, och, och rent specifikt då vad säger det att man ja, har inte. Eh, ja, ja, visst. Man har inte gjort någon faktisk isolation. Och har man inte så att säga avskilt någonting. Men vad är det så man forskar på då menar du? Att man inte har, menar du, isolation? Menar du, menar du då att man inte har isolerat viruset? Ja precis, man har, man har inte isolerat i, i ordets betydelse, man. man har inte avskilt det från mm. allt annat, man är inte säker på att man har gjort det och då följer ju logiskt då att har man inte kunnat göra det? Då kan man ju inte heller ursäkta, då kan man ju inte heller men, någonting men det fungerar, alltså man har ju det här viruset på olika labb runt om i världen Vad är det du menar? Med? Ja man, man, har ju vad man, man har ju då vad man anser vara ett virus, men, men som sagt eftersom man då inte har gjort den här isolationen så kan man ju så man, men man gör... vad, vad, men, vad menar du med att jag, Ja men det är ju till exempel du om du Ja Nej men det är ju busenkelt va? Jag menar om man, om du har vetemjöl och socker och så blandar du ihop det. Ja, för att då, då måste du ju... Ska du isolera vetemjölet från sockret. Ja då får du ju hitta på någon process. Som gör att du bara har... Att du kan skilja allt vetemjöl från... Eller... ja, det, Alltså isolation är ju väldigt enkelt då va? Som begrepp. Eller du... Förstår du? Du har ett, ett sockerkorn i vetemjöl. Ja. Ja då kan du liksom... Då, då, måste du hit, då måste du avskilja det. Det är du bara att man har fått fram på liksom, det här viruset. Nej, men precis, det är ju det som är, är problemet då. Eftersom man inte har kunnat man inte man har det gjort på det. Nej, men man har ju fått fram en gensekvens då. Eller man letar efter, efter äh, äh, gensekvenser i en odling då. Eller en kultur. Mm. Men man kan ju inte vara säker på att de gensekvenserna man hittar. Är från ett virus då? Alltså är från det här som, eftersom man inte har avskilt det. Va? Man, man kan liksom inte veta. Det, det vet du att man inte har. Jag menar, men, man kan, men det här viruset kan man, Det finns ju på labb runt om i världen. Mm. Ja. Nej, men alltså när du säger vet då. Det är va? Alltså tycker att jag... man har liksom olika bakterier, olika ja. vävnad. Så. Ja. Mm. Nej, men alltså det jag säger då, det, det är ju liksom det, och det var ju det jag hockade upp med lite på igår. Alltså. Jag, jag, jag tror inte det ena eller det andra. Utan det jag säger är att jag hittar inte... Du vet de... att har hitta nej, nej, absolut inte. Nej, du får, jag, nu får jag bara förtydliga mig här. Jag säger att jag inte hittar några konkreta belänk för de, de här partiklarna som man tillskriver, de här egenskaperna som gör att man kallar dem virus då. Va? Och... Och som sagt om du, om du tittar lite på det här, de här olika materialen då så finns det ju andra som säger detta också. Och, och jag menar jag är ju en, en, en lekman på det här området. Om, om du tar till exempel han Stefan Lankan, han har ju doktorerat i virologi då. Mm. Och han säger detta va. Men det är ju också precis som du säger Katarina att det är väldigt många som så att säga är av en annan uppfattning då va? <hör> Men... Men då är det ju så att det är ju inte vetenskap, va? utan vetenskap handlar ju inte om hur många som tycker det ena eller det andra, utan eh, vetenskap handlar ju liksom om vad man kan hitta för, eh, för belägg då, för någonting. Eller motbevis. Så ja, jag ville bara förtydliga det. Mm. Ja, men det ja, sen har jag bara en liten kort grej till. Och det, är no det gäller något helt annat. Eh, om, om du fem, eh, ett, ja, ett par minuter bara. Går det bra? Ja. Ja? Jag har ja. att jobba igen sen. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja. Men det är ju det här med att ni kör ju en serie nu som heter Den fossila fällan. Och det jag tycker är så intressant med det där då som är, är något, det är ju det här att igen då, så det saknas ju alltså belägg för att olja är ett Fossilt bränsle, eller om man ska uttrycka att det har ett biotiskt ursprung. Känner du till mm. någonting om det? Nej, biotiskt. Inte. Ja, att det finns inte belägg för att olja har ett biotiskt ursprung. Alltså, det vill säga att det, det är eh, någonting som har bildats av levande materia, eller, mm. alltså växter och, och, och djur. och sådär. Nej, men alltså, eh, det är ju det att det är en abiogen. Ett abioent ämne då, det vill säga att det har inte bildats utifrån levande utan det är, ja man kan kalla det för ett flytande mineral då. Så att, och jag tycker det för att det där är ju någonting som det finns mycket, jag menar senast 2008, 2008 så, så skrevs det ju en artikel om det här. Att det finns faktiskt, man kan faktiskt inte hävda att, att olja har ett bioent ursprung då. Mm. Men, men här så använder man sig av den här termen hela tiden. Fossilt, fossilt, fossilt, fossilt. Och det tycker jag också är lite liksom att, att ni inte kollar upp sådana saker. För det är ju egentligen inte så svårt. Jag menar Man kan, man kan bara googla på oil is not fossil fuel. Och så får man mängder med uh, artiklar och, och som, som, som, som, som understryker detta. Men du ska skicka med det till... Vi skulle ja. komma och jobba hos oss. Uh, ja det kanske ja. man skulle kunna göra men, ja, men det, är det är väl det bättre är. Om, om, om ni gör ett jobb ja. eller man ska uttrycka det för att jag är ju faktiskt någon som betalar för er och jag har ju ingen ja. möjlighet att välja bort vare sig Sveriges du Radio eller SVT av. du kan stänga av. jo men radio. du vet jag betalar skatt förstår du Katarina och, jag, och jag, jag, visst, jag, jag stänger gärna av men jag tycker det är lite tråkigt där för att jag kan sluta köpa Aftonbladet eller DN och så vidare om någon skriver strunt va? men men ni har ju ett helt annat, en helt annan roll jag, och ett helt annat ansvar. Nästan alla som jobbar på den här redaktionen har en vetenskaplig bakgrund. Själv ja. har jag två magisterexamen och en, en, en eh, doktorsexamen. Ja. Vi vet vad vi snackar om. Ja, alltså jag, mm. kan, ju, jag kan ju inte alltid hålla jag med om det. jag inte jobbat, jag har varit 4, så nu tänker ja. jag gå hem och sova. Ja, men gör så. Ja. Du får ha en jättebra dag om du vill. Men Tack så mycket Katarina. Tack hej. för det här. Hej, hej, hej. Mm. Ja, intressant. Kommer det här auktoritetsargumentet? Jag minns han ja. den och den utbildningen så vi vet vad vi, vad vi talar om. Mm. Jo, Eller, ja, det blir ju det blir ju liksom blir ett personangrepp då för dem. Liksom. Ja. Och det är jobbigt det där. Men jag menar, ja. Och det här med, med, med olja, som sagt. Det finns vetenskapligt artiklar på det också. Så, att, Men och jag menar det där är ju någonting som man verkligen som man dunkar in det här nu med det här fossila, fossila, fossila. Mm. Och det ligger, det är ju liksom en del då i det här med, med klimatet och olja ska vara en enda resurs eller så ska det förstöra livsförutsättningarna på jorden och så därför så måste det vara vara Dyrt och beskattat och så vidare, då. Så. Mm. mm. Det är ganska ganska ologiskt att vad är det man säger att det ska vara dinosaurier, då, som man kan ju vara tveksam till att de också existerar? Ja, som ja har, det är ju. Ja. Som har gett upphov till att det finns oljor där kilometer ner i, i marken, men. Var det, det var du som sa att ryssarna hade gjort ett lite djupare borrhål dit man då ansåg att det, det var ju för livets uppkomst och, och där fanns det också olja Så att mm. Jo visst, det var ju någonting ja, Det var ju då i början, vi, vi gjorde ett program om, kom inte ihåg vad han hette men det var ju någon Youtube-video där och jag lyssnade på lite radioprogram om det där också då, det var någon sån här oljekonsult eller vad han var man berättade ju det att, att uh, i början då så borrar man ju inte så djupt efter olja då. För att man tyckte ju inte att det var en idé då. För det, det skulle ju bara finnas på ett visst djup då. Eftersom längre ner så finns det inget fossilt material då. Mm. Men sen så började ju ryssarna då. Jag undrar om det var på... Ja, jag tror det var på 80- eller 90-talet efter den här så kallade oljekrisen då. Så började de med sån här deep drilling- och då hittar de ju ofantliga eh, fyndigheter då. Mm. Och eh, ja, de största fyndigheterna som man hittat då. Och, och det där är ju liksom känt inom, i den branschen då va. Men utanför så håller man ju det här då eh, kvar. Det här med det fossila paradigmet då. Jag ska uttrycka det, och Jag kan jag tänka mig också att det har en del att göra Med de liksom eh, Oroligheterna Vi har idag Det här demoniserandet av Ryssland Och sådär jag, jag vet inte riktigt men man vill ju också Man vill få, få upp de här eh, Hoten Och polariseringarna igen va? För att så var det ju Så var det ju efter eh, Andra världskriget då Det här kalla kriget och det där. Man, man vill väl sätta igång de här grejerna igen då Tror jag. Och, eh, men, men man kan ju se det att det finns ju ett väldigt, en, en väldigt en, en stor aversion mot att ryssar ska få sälja energi kan man väl säga i alla fall. Va? De, mm. de ska inte få hålla på och, och sälja gas och eh, olja till Europa. Mm. Det verkar man ju inte gilla då va? Och nu ska man ju då ha över hela... Eh, Hela väst eller vad man ska kalla det. Nu ska, vi över, nu ska vi börja köra på batterier istället. Då, vilket ju är fullständigt idiotiskt. Ja, ja. Kan man ju bara säga Och det är ju totalt katastrofalt för miljön och så vidare. Då, att man, man proppar bilarna fulla med brandfarliga ämnen och tungmetaller. Mm. Och sen så har de ingen vidare räckvidd. Och de är jättedyra. Och de här batterierna de, de degraderar. oss så, så att det är verkligen. Ja, ja, det är inte allt som blir bättre om man ska uttrycka sig då, så. Det var väl inte all, allt för länge sedan som statens propaganda uppmanade oss att stänga av dammsugan för att spara på, på el. Men samtidigt mm. så ska vi ha en hel fordonsindustri som inriktar sig på, på att skapa elfodon. Och jag kan ju dra en liten mm. anekdot här. Jag var ju på min skålsklubb här så träffade jag en kvinna som, som forskar. Hon är väl fordonsutvecklare i Tyskland så hon... Hon har kontakt med många av de större fordonsutvecklarna. Och då tyckte jag det var jätteintressant att fråga ut henne lite då om hur, hur de i branschen ser på, på framtidens bilar. Och hon pratar ju öppet om, om det här då att ja, om, om tio år ungefär så, så vill de ha förelösa bilar. Och sen så kommer det vara en sån här övergångsperiod och att det kommer ju finnas en... En tid då det finns föreläsa bilar som interagerar med bilar som har förare, självklart då. Men att i förlängningen så kommer de att förbjuda människor att framföra sitt eget fordon för att det anses vara för riskabelt för oss då att, att framföra fordon för att maskinerna gör mycket mindre fel än vad vi gör då när man kör i trafiken. Och man kan ju tänka sig vad det här ger för möj möjligheter för systemet då att Ja det här med geofencing till exempel att nu för klimatet då så kan vi inte åka ut i skogen för att skogen ska ju vara ett såhär protektar och enligt Agenda 2030 vi ska ju lämna naturen för sig själv så att då kan man ju lätt geofensa de här bilarna då att nej skogen dit får du inte åka du får bara åka här till jobb och sen så är det väl onödigt åkande kommer väl bli förbjudet och man får bara göra de mest nödvändiga resorna överhuvudtaget. Eh, alltså trenden är ju mm. ganska tydlig vartåt eh, all forskning eh, bedrivs. Och hur, jo, och det ligger ju alltid någon slags onskefull agenda bakom tyvärr. <laughs> det är ju det. Och, ja. eh, men, och sen, men sen så alltså jag menar det här med eh, självkörande. Det är ju verkligen inget trivialt problem och jag undrar egentligen hur långt man kommer att komma där. Det jag kan tänka mig det är nog att ja, bilar kan väl vara självkörande på större vägar och sådär men och jag med de har ju sett på de här Tesla eh, självkörande. Det funkar ju inte alltså. Så att, ja ja, vi får se. Mm. Men eh, jag, jag är ju helt med på det att man, man vill ju dra det åt det hållet Martin, jag visst. Och det är ju det man vill att vi ska Ägna oss åt så att säga. Att för, för man måste ju hela tiden skapa massa arbeten också. då va? Och Det här är ju liksom någonting som. Kan sysselsätta många människor då. Och försöka åstadkomma det här med de. Mm. Körande bilarna och ge offensning och allt det här. Precis. Men sen är det väl problemet att man kanske inte vill. Det, det kanske är, det finns människor som vill köra sin egen bil. Som jag då liksom. Kanske du och några av våra lyssnare. Men vad ska man göra med dem då? Man måste ju liksom. Trycka på det här mot människors eh, vilja. Mm. Eh, jo, jo, visst, men många kommer att tycka att det är jättebra. Liksom, för då blir vi ju mycket tryggare. Allting blir ju mycket säkrare och tryggare på vägarna. Liksom. Jag menar, det är ju mm. här, all, man älskar att springa omkring med munskydd och, mm. <laughs> och spela. Ja. Och, och jag, liksom, jag passar ju på frågan också lite så där. Det sitter ju bara en person i bilen. Och hur är det då att om? För att man tänker några steg till då så är det ju, det är ju bäst att ingen ska äga sin egen bil. För att Hur ofta kör man en bil jämfört med hur, hur mycket den står på parkeringen? Och den här hade du kunnat bilen hade ju kunnat köra runt på massa andra personer medan jag stannade väntare. Så att man vill ju. Ja det är ju inte så svårt att räkna ut att de vill dra det åt det hållet: Att det ska finnas en bilpool som hela tiden är ute och rör på sig. Då så att du via din app kan beställa att nu. Nu vill jag resa till min kompis här eller nu ska jag resa till jobbet så vid den och den tiden. Och så ska det komma en bil och köra dig till den destinationen. Ja, Det är och... faktiskt en ganska trevlig idé ändå om, om man bara ser på det så. Men naturligtvis så har det en baksida då. Ja. Men det, det skulle väl vara jättetrevligt att ha en, en robot privat chaufför eller man ska uttrycka det. Då. Alltså man trycker på sin lilla mobil och så kommer en bil mm. så småningom. Och så, så, så åker man in med den till stan och sen så kliver man bara av den liksom och så kör den vidare då. Ja, det. Ja. <laughs> men, men det, det blir ju en baksida med det då. Ja, visst. Och... Men nu jag tänkte innan vi släpper det här med, med eh, virus under mina samtal. Jag tycker nog att vi ska lyssna på när jag ringde eh, Karolinska mm. om eh, John Blades förfrågan om viruset isolerar. Mm, det är Bandet tycker jag. Men de andra samtalen det blir lite för tradigt, tror jag. Men, men ta gärna det. Karolinska där ska vi se. Angående svaret på Jan Bleds förfrågan. Det Jag är konstigt att jag från Radio Kibono. Och, Radio, Radio Kibono? Radio ja, Kibono. Ja det är en liten ja det, men jo det är nämligen så här att jag har jag ska göra en grej här och ville följa upp. Det är så att det, är en, det är en herre som heter John Blade och han har skickat en formell begäran om tillgång till dokumentation då, till Karolinska institutet. Ser, var det Andreas förra att du hette? Just det. Ja. Jo, och... Då eh, lyder han så här då, eller han, han begär alltså alla studier eller rapporter som Kaleriska institutet innehar var eller kontrollerar som beskriver rening ja, jag av. Jag känner ögonen för att vi pratar om den där. Ja! är det var ju ganska många varor. För det var ingen som, det Nej. som hade någon aning om hur man ens skulle närma sig. Den, den frågan. Men jag tror att en kollega till mig tittade lite närmare på det. Kan du ja. skicka mejl till pressen för att gå till Så eh, kan jag återkomma till lunch. Och ja, fast, vad, fast grejen är, igen, det är att, att, att han har ju inte fått något svar här. utan det har ju bara alltså, Han vill ju ha ett svar ja eller nej. Men då svarade John här då en, någon månad senare tror jag det var. Då står det registrator och kommunikationsavdelning på Karolinska institutet har nu svarat att de inte har tillgång till dessa uppgifter. För närvarande har universitetsbiblioteket inte möjlighet att utföra sökuppdrag. För att, alltså grejen är ju det att... att eh, jag menar, det är ju inte bara ni som har fått den här frågan. Utan det är ju ganska många institutioner i världen över som har fått den här frågan. Och en del svarar ju att nej, eh, det finns inte tillgång. Vi har ingen sån här dokumentation. Men... Vad svarar då Karolinska institutet på detta? För han, han begär ju en förtydligande här. Men har han inte fått något svar än kan man säga? Det senaste svaret han fick här. Om yes. eh. jag och ska skicka lunch så kommer jag inte kunna hjälpa dig ändå. Så att det jag, står det så här. Jag, jag, om du skickar, ja, om du skickar bara, en till... En, en, en sekund här. här, bara, det det står står så så här. Hej Jens då. Du har fått svar på vad universitetsbiblioteket kan mm. erbjuda. Men det är ju men... inget svar från Karolinska institutet. Så vad svarar Karolinska institutet på den här frågan? Ja, jag kan ju, de ja, jag kan ju eller hjälpa dig jag... jag... Nej, som... Nej men det är ju egentligen jag... så att ni är skyldiga att göra det Andreas. För det här är en formell begäran. Och det vet ju andra institutioner. Och de svarar ju på det. Så jag skulle bara vilja veta vad... Carolinska institutet svarar i den här frågan Andreas. Eller... Om möjligen kan jag hjälpa dig efter lunch. Jag dig nu. Nej, okej. Okay. Ja, det var... du, jag... du är väldigt hungrig Andreas. Men då får mm. jag återkomma efter lunch då. Jättebra. Ja, tack så mycket. Ha en bra dag. Ha en trevlig lunch. Hej. Mm vill ta undan här. men bullatan äh, <skratt> ja, inte komma undan kanske stod och väntade jag vet inte kanske var lite men det blir ju det är ofta så där vi kan ju ta det andra bandet och lyssna lite på det också Det är ja. karolinska angående svaret Ja det just det precis så, då du vi bandet här. Ja hej Andreas. det här var Patrik som du pratade med precis innan du var på väg till lunch Jessica Ja då tänker jag vi kanske kan äh... Led ut det här nu då? Jag har inte så mycket mer att säga. Jag var lite liksom inblandad i just det svaret. Jag vet inte vem det som har skickat iväg det. Där. Däremot så vet jag att vi fick in en väldigt snarlig fråga från en annan person. Och där kunde en kollega till mig skicka en kopia på en vetenskaplig artikel. Den kan jag gärna skicka till om du har med. En kopia på en vetenskaplig artikel? Men är det det, är det det då? Är det alltså. Ett svar på den här förfrågan då. Som... Ja, det var en väldigt snarlig förfrågan som kom in senare. Jag tror jag vet inte vilken du ja, menar. Det var men... och innehåller väldigt många olika liksom, mm. kriterier hit och dit. Som gjorde att den är väldigt svår att hantera. Men det kom in en väldigt snarlig fråga eh, långt senare. Som jag vet att en kollega eh, besvarade med att skicka den här eh, studien. Dessutom i kontakt med någon av våra Och den skickar mm. jag gärna till dig? Du bara ger mig en e-postadress. Uh, ja, det, det, det skulle jag kunna göra. Men, men alltså, en, jag vet inte om det här, för att jag menar, det Jon frågar här har ni ju väldigt noga med att, att uh, specificera vad det är han frågar efter. Och han säger också att han inte begär studierapporter där forskare misslyckades med att rena misstänkta virus från allt annat. Och istället odlade ett orenat prov eller ett annat ämne. Utförde ett amplifieringstest. Ja, jag har lä lä lä läst mm. ett mejl. Alltså, om, om du är intresserad av att diskutera hur man bedriver avancerad virologi så är inte jag rätt person att prata med helt enkelt. Nej. Det, det, det här är, liksom, det är en vetenskaplig fråga. Jag är bara en simpel journalist som har satt att jobba som det här. Mm. Men det jag kan göra är att hänvisa till forskningen som en mm. Men vad svarar Alltså för att vi får ju inget konkret. Jag menar, John får ju inte konkret svar på sin eh, formella begäran här. Alltså han får vare sig ett ja eller nej. Så vad, vad svarar? Eh, och jag menar att säga att jag kan skicka dig en vetenskaplig artikel. Det är väl lite som att säga finns i sjön eller man ska uttrycka det. Men anser Terolinska institutet att de har de sakerna som John begär här eller har inte Karolinska institutet är? Det, är, det? är en omöjlig fråga att svara på. Vi har Nej. ett antal um. tusen forskare och vi har hundratals sals pågående olika studier. Vad som finns eller inte finns i varje enskilt tillfälle det kan ingen svara på. Jag jag, jag, jag mindre än många andra eftersom jag så sagt är forskare själv. Mm. Men jag menar den här frågan om huruvida ett virus har isolerats. Det har ju varit på tapeten förut. Det var ju till exempel så var det en rättegång i Tyskland 2016 där eh, Stefan Lanka demonstrerade att eh, de experiment man utförde för att isolera ett så kallat mässlingvirus. Uh, inte fungerar eftersom man, att, att man har alltså inom virologin inte tillämpat vet, grundläggande vetenskaplig metodik. Det vill säga man har inte gjort något kontrollexperiment för det experimentet man säger visar någonting. Som sagt återigen, det är fullständigt meningslöst att du har den här diskussionen att jag kommer inte kunna svara någonting till det ändå. Men jag måste skicka gärna den här Lansett artikeln mm. om jag får en det Ja, Okej, okay. så att Karolinska institutet, ni kan alltså inte ge några svar på om ni har de här uppgifterna som John begär. Och, och jag menar, Men det, det är, är ju ganska allvarligt också för Det är du ju låta att Karolinska institutet skulle ha en åsikt. Det här är, det här är ett medicinskt universitet som det får tusentals studenter. Det är inte så att, ja. att Karolinska Men... institutet har en åsikt. Mm. Det Nej, och jag ser ju här då att den som har svarat på Johns förfrågan det är Johnny Karlsson och han är alltså först bibliotekarie. Och om du då säger så att, och då kanske Karolinska institutet skulle vidarebefordra den här, den här formella begäran. till någon som, som kan ge ett kompetent svar på den då? Ja, det är möjligt. Jag är inte bibliotekarie på, på universitetet. Jag vet inte vilka bevetningsgrenar som låg bakom Men det här Men att det var, det var en väldigt, väldigt komplicerad fråga att svara på. Men så återigen, en snarlig ja. fråga besvarades genom att en vetenskaplig artikel eller en, en, en kopia på en vetenskaplig artikel, jag så alltså att det var ullandsätt, skickar mm. till den andra frågeställaren. Om jag får din e så ska jag gärna skicka det. Mm. Nej, jag, alltså det här. Det handlar väl egentligen om hur, hur Karolinska handlägger sina ärenden. För precis som du säger så är ju det här en, en, en, en fråga. Om jag bara får prata till punkt. För då är det ju så här att det sista svaret som Karolinska institutet har gett John och hans formella begäran. Det är ju alltså, hej igen, du har fått svar på vad universitetsbiblioteket kan erbjuda. Både registrator och kommunikationsavdelningen har svarat tidigare. Jag ber dem svara på nytt. Med vänlig hälsning, Johnny Karlsson, första bibliotekarie. Jag har återigen inte varit inblandad i hanteringen av just detta. Men om det är att det finns till exempel en som mm. eller något sådant. Då kan man ju lämna det med stor fördel till registrator. För det finns ju massor med rutiner för hur som här ska hanteras. Jag är ju mm. och hanterat personer som journalister. Ja just det. Nej men jag går igenom återigen... och tittar på det här ärendet. Och, och den, som har, den enda som har svarat jag man kan se då, det är ju alltså Johnny Karlsson, första bibliotekarie och det, och det är kanske inte lämpligt att han, han lägger det här ärendet då, eh, eftersom Ja, det beror en... på hur man ser det, för att det är en fråga uh -huh. om, om det gällande forskningsläget det är ju mm. absolut så att man från universitetsbiblioteket i normalfall eh, kan ge en vägledning mm. eh, hur, hur det ser ut Ja så så det, att... det är inte särskilt märkligt Nej, okej okay. Men, för, för Jag menar, jag tycker det är intressant att, att jag menar, Johnny han ger ju för sig ett svar ja eller nej här från, eh, utifrån Karolinska om, om huruvida de anser att ni har Men, de uppgifterna som John säger ber om. Det mm? Karolinska institutet har inte vår Nej. Det, det, det, det funkar liksom inte så. Vad vi kan göra är att ge en hävdgång till gällande forskningsläget. exempel. Och nu har jag erbjudit mig ganska många gånger att skicka den här forskningsrapporten till Hemma, bara för att på Jag gör det jättegärna. Men i övrigt så liksom den här diskussionen leder ingen att vill man överklaga hanteringen av den här frågan så finns det på mellanvägar de för att göra det. Jag är inte en ingång i så fall. Mm. Nej, okej. Okay. Men då får vi väl titta och göra på det, se på hur vi ska göra med det. För att, att jag kan ju inte se att John Blade har fått något uh, ordentligt svar. På sin begäran här. Det är väldigt faktiskt få. Jag har mm. inte sagt har ingen vidare insyn. Nej. Och har ett lösning tillbörjare nu. Men vill du att jag skickar den här förslaget till dig? Nej ja, vi kan. Vi kan uh, jag, jag, jag kan återkomma i så fall. Men uh, tack så mycket Okej. för din tid, Andreas. Tack tack. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Mm. Finns i sjön. Finns i sjön. <laughs> <laughs> ja. Nej de vill ju inte svara på de här uh, frågorna då. För då... Äh, det är, men det är lite intressant att ska göra så här. För att många andra institutioner, de säger bara nej. Mm. Uh, FM har ju sagt det. Nej, vi har inga sådana uppgifter. Utan de går ju på antaganden då. Uh, mm. Mm. Så är det <laughs> Ja. Det är ju... Jag tycker det är bra att belysa att det faktiskt är så här. Så att vi förstår vad, vad de här institutionerna lutar sig mot Det vill säga ingenting då. Mm. När de kommer med sina rekommendationer och utformar sina skrivelser och så vidare då. Mm. Ja. Så är det med. Ja. Jag tänker lite på den här bildiskussionen vi hade innan. Att när jag pratade mer med hon då så var ju det här att man åker ensamma bilen, det är ju liksom mindre effektivt än om man, om man åker flera. Men det är för långt i framtiden att, att det här en bil kommer att hämta dig och så sen så är granne och någon bredvid. För att det kan bli liksom överfall och sånt. Så att än så länge så kommer vi i alla fall få åka ensamma i bilen är det väl tänkt <laughs> inom den närmsta framtiden. Men mm. eh, som sagt, den här tekniska utvecklingen, alltså det är, det är bara fantasin som sätter gränser för vilka begränsningar man kan göra på de som inte gör. Enligt de uppsatta regler som systemet sätter upp. Ja, men det där mm. det är väl också ett tänkande De vill få in i oss. Martin. Liksom att vi ska, vi ska vara så rädda för den här teknokratin. Men mm. och ja. Det är, det är lite sådana här, jag tycker jag kan uppleva ibland att man, man, liksom, man målar upp sådana här självuppfyllande profetier liksom. Och sen så ser man till och det är mycket så inom, inom alternativ media liksom att, att man skapar skrämsel för saker. Och, det upp, och då upptar ju det människors tid då va? Mm. Då, då, då kan de inte, då, då har de inte tid eller då... Gräver de inte i sånt som man kanske har en betydligt eh, större personlig vinning av? Som till exempel att fatta lite kring det här med medicin och hur det egentligen fungerar då. Mm. Och det är ju väldigt svårt. Alltså det, det, det tar ju rätt lång tid att plocka ner de här eh, bilderna och dogmerna som jag blivit matade med. Kring hur, hur, hur saker och ting fungerar va? Mm. Så att. Uh, mm. Jag menar, det. Jag, jag, jag kan bli väldigt. Jag kan bli rätt beklämd av det hur, hur man, ja, till exempel det här med, med om vi tar det här med då eller Alltså jag har ju svårt att se någon substans i det. Och jag har svårt att se att det skulle vara någonting man ägnar sig åt, för det skulle ju det skulle gå åt väldigt mycket resurser. Det är ju rätt jobbigt liksom att fylla plan med kemikalier då och spruta i. Det är klart man kanske kan lägga det i flygbensinen då, vad vet jag. Mm. men och, och, och sen då att man har det som en bekräftelse för detta. Det, det är, det är strimme på himlen va? Men jag menar vi har alltid haft strimme på himlen. Eller moln kan se väldigt annorlunda ut. Och sen är det ju så att när flygplan flyger så orsakar ju de här jetmotorerna kondens då. Beroende på väderlek så kan den här kondensen stanna kvar eller så kan den försvinna ganska fort. Då, va? Men det här är ju någonting som jag ser upptar väldigt många eh, kritikers om och tittar på det här. Och sen så, ja, det har vi pratat också om, om det här med med elektromagnetisk strålning då, den här 5G-tekniken. Visst, det är väl så att 5G då eller liksom bättre utbyggd mobil, mobilsystem då, visst det är en förutsättning för de här självkörande bilarna och sådana saker då. Och det är ju inte, jag menar visst, men, men att strålningen i sig skulle innebära en, en, en stor hälsorisk det har jag också väldigt svårt att och se några konkreta belägg för då. Man har gjort många sådana studier. Men, men det är, jag tror att det är ju någonting som man gärna underblåser också då. Och det är ju mm. de här okända, de här osynliga farorna. Det är ju samma sak med virus. Det är också en osynlig fara. Eller radioaktiviteten då. Precis. När jag tänker på chem chemtrains där. Jag har varit den åsikten innan att jag har tänkt att det, det måste göra någon form av vädermanipulation. Men sen har jag tänkt... Om man liksom har en sjö eh, så behöver ju den frysa eh, någonstans. Och då börjar den ju oftast i, eh, i kanterna där vattnet är stilla eh, för att ha en fast yta och sen kunna bygga vidare isen ut eh, på sjön. Och det kan ju faktiskt vara liknande då när flygplan flyger genom luften där det finns eh, vattenmolekyler som är väldigt kalla. Och som behöver ha en yta och börja ge vidare ja, precis, på. Ja precis, För det fenomenet ja. har jag sett också. Att, men jag har ju ja. sett flygplan som flyger över himlen på en blå himmel. Och sen så efter några timmar så blir det bara ett äh, vitt dis. Och, men det kanske bara mm. är ett vitt dis. Det behöver ju inte vara någonting som är farligt som de äh, sprutar ut i atmosfären i en så här äh, världslig konspiration utan... För, för, för de som styr den här världen, de är ju väldigt måna om att själva klara livhanken medan vi andra ska duka under. Det är ju någonting man kan konstatera och då är det ju inte så särskilt smart att, att spruta ut någonting i luften som de själva andas. Som de också själva blir sjuka av. Nej men det är precis där har du det. va? De, mm. de skapar ju väldigt omsorgsfullt miner som vi ska gå på men som de själva ska kunna undvika va? Mm. Och för att vi inte ska se de faktiska minerna så skapar de massa annat som ska distrahera oss då va. Och jag, jag, jag ser ju det här med, med så kallade chemtrade som en sån grej då. Precis som du säger det är att beroende på vad det är för förutsättningar luftfuktighet och sådär va. Så kan ju eh, kondensdrimmar från ett flygplan kan ju bli frö till molnbildning då va. Mm. Att då, då kommer de här den här luftfuktigheten och så fryser den till och sen så blir den en en, en i atmosfären då. Mm. och jag menar det kan ju vara det är kanske inte så bra heller då, men det har ju att göra med, med flygtrafiken i så fall och att det, det kan skapa Eh, mer målbildning då. Men då kan man ju säga att det där är väl moln, de, de molnen hade väl kommit ändå förr eller senare. Eftersom förutsättningarna är sådana i atmosfären då. Att det bildas moln. Eftersom det gör det av kondens till man av ett flygplan då va. Ja, ja, ja det, men, men, Och samtidigt så är det då att jag kan bli ganska frustrerad då. För att då pratas det mycket om såna grejer. Men ja, det, det är inte så intressant. Huruvida eh, vi flyger omkring i rymden, eller jorden rör sig runt solen, eller, eller vice versa då. Eller, eh, jag menar det här stora med medicinen också då. Mm. Att, och och, och jag menar det, det där är ju också en sån sak som jag tror man har eh, pusslat med i väldigt länge då. Alltså ett århundrade då. Just, just det här att vi ska inte. Äta på ett sätt som är särskilt bra för oss. Och ett, att äta på ett sätt som inte är särskilt bra för oss, det är väl, jag menar Det sämsta det är ju, det är ju um, processad mat och halvfabrikat. Va? För det är ju massa guck i uh, halvfärdiga eller färdiga rätter. Då, va? Mm. Men sen anser alltså, jag ju inte heller det är så bra att, att ha en, en övervägande uh, vegetarisk kost- och jag anser också att många av de här eh, grönsakerna som vi tycker är så bra idag, de har ju faktiskt de, de är ju inte egentligen så bra, <laughs> de har ju mycket problem. Eh, vete till exempel. Mm. Soja. Och, och även ja, det finns det finns mycket där som jag men, men de, de, de sakerna ser man inte då. Eller det är ju, och, och jag menar jag kan ju se det också, och det är ju jag tycker det är bra, vi har ju pratat mycket om om propaganda och, det, och jag tänker på den här Jacky Lulls bok var ju väldigt mm. eh, klargörande för att propaganda idag är väldigt sofistikerad och propaganda och lögner måste ju fungera så att de är ju väldigt duktiga på att förstå hur människor tänker och, och, och det måste de göra om, om, om de ska kunna skapa lögner som faktiskt fungerar som vi inte kan se igenom då va? Och ett vanligt grepp är ju det här att man, man blandar ju lögner och sanningar då. Eh, och, och, och det kan ju se väldigt mycket i det här med, med virologin och terrängteorin då va. Att det finns ju en del, Jag menar, har ju pratat med det här, sån här att man man eh, säljer den här sanningen då. Nej, jag menar det är ju eh, terrängteorin som har på fötterna. Och eh, virologi och infektionsteori stämmer inte då va? Men sen så kommer nästa grej då att det är så självklart bra att bara äta grönsaker eller frukt eller vad det är va? och det stämmer faktiskt inte det, mm. det har, men, men då blir ju det lätt att ja men det stämmer ju det här med ting ja men då, då är ju detta sant också då va sådär mm. <laughs> det, det... det är lustigt när man hittar det några som har fattat det, en grej så är det alltid någonting annat som som är lite vajsing mm. Det får man får helheten på att ja, men man kan checka av alla boxar så här. Det... Ja, oftast är det eller nästan alltid får man säga så är det något, ja. Mm. och Jag tänkte på det, jag vet inte vad det var som uttryck men det var väldigt bra uttryckt att man har liksom de här polariseringskulisserna eller man har liksom man har två sidor och båda sidorna har sanning och lögner i sig. Mm. Ett exempel jag kan komma ihåg är det här med, med eh, Einstein och Tesla faktiskt. Att eh, en del av de sakerna som Einstein stäm, säger stämmer, va? Men eh, det här med partikel och relativiteten och kvantfysiken och sådär, det är ju det är mystik, då, va? Och sen så hade du då Tesla, i alla fall på den tiden, då. Va? Och han var ju väldigt liksom uttalade sig väldigt kritisk mot. Mot eh, Einstein och kallade honom för en, en, en tiggare. Eh, i, eh, ja det var någonting sånt där då va? Men eh, sen är ju han väldigt... Han uttalar ju sig väldigt mystiskt också då. Eh, Tesla. Och sen en annan grej som jag såg häromdagen. Det är ju det att han var ju en, en varm förespråkare av eh, veganism dessutom då. Det tyckte han var jättebra. Eh, så... Ja, ja men det är, man kan alltid lära sig någonting så att man, Bara för att man hittar en, någonting man inte håller med om Hos någon person så behöver man inte förkasta allt Precis. Men att man kan plocka ut de bitarna som faktiskt stämmer Och ta med sig dem Och sen så när man fått med sig så mycket information Som man känner man behöver från den Så kan man gå vidare att Det är viktigt att man inte fastnar på någon enstaka guru Och bara går dit för att lyssna på att ta reda på allting uh, mm. därifrån utan man behöver använda sig av e flera källor, sitt eget kritiska tänkande och faktiskt titta på saker själv alltså, mm. jag kan berätta att raketer inte funkar i vakuum men jag tror man behöver sätta sig ner själv och fundera på det för att komma fram till det att mm. uh, ja, man behöver sätta sig och göra läxan helt, uh, själv, helt enkelt Ja, men precis. Och det, det tog ju mig lång tid att, att uh, resonera mig fram till det. Eller liksom, och, och, men, men sen är det ju, jag menar, belöningen är också det att om man väl ser vissa sådana här saker så, så blir det ju väldigt klart och tydligt. Om mm. man ställer upp den här hypotesen eller frågan, sen så försöker man slå en kulden och så lyckas man inte, och så lyckas man inte. <laughs> Då, uh, även om man liksom bjuder in till att göra det och men äh, äh, ja nej, det är, det, är, det är viktigt och sen, jag, jag tänker på det också jag menar äh, även även plattjordarna har ju mycket sanning i de här väldigt långa tradiga videoserna. för det är ju också skickligt utformad propaganda då där när man rör ihop det då, jag menar man pratar till exempel om det här äh, marcus och experimentet och det stämmer ju mycket riktigt att det inte kunde visa att jorden har en hastighet runt solen då va men däremot så är det ju så att man kunde ju med en sån här man kan ju med en sån här interferometer bekräfta jordens rotation jordens rotationshastighet och sen så är det, finns det ju ganska enkla geometriska resonemang man kan göra som, som visar att bara jord, jorden kan bara vara en roterande sfär då, då då liksom blandar man ihop där och så rör man till det då va? och så säger man ja ah, du vet som uh, så kan man ju gräva och undersöka det då och se att det stämmer då och då, ska, då får ju de till det att vara en bekräftelse för att uh, jorden är platt då det stämmer ju inte för det är en bekräftelse för att jorden inte rör sig runt solen mm. så Nej, man är, man, är, man är väldigt raffinerad. Det är ju samma sak, men det använder man också plattjord mycket till det här med att ja, titta här, eh, Nasas bilder på jordgloben är fejk. Och det stämmer ju, mm. det är de. Men då skulle ju det bli bekräftelse på att, att jorden inte är rund då. Men det stämmer ju inte. <laughs> <laughs> Så. Mm. Ja, man ser hur man jobbar. Det är enkelt att ja. se när man väl har glasögonen på sig. Men det är många som faller i de här fällorna fortfarande. Så det är ju väldigt mm. effektivt. Platta jordenrörelsen är ju väldigt stor. Och har blivit ja, väldigt stor. Ja. ja, den har det. Mm. Och det är ju många som jag upplever det som är ärligt övertygade om att jorden är platt. Och de ser inte de här argumenten alltså, som man som sågar deras teorier vid fotknölarna. Mm. att liksom det kommer bara bort förklaringar och så, och så uppmanar de, ja men undersök det här, undersök det här och titta på det själv så, här, så att, och det är ju det som vi säger också att man behöver undersöka sakerna själv och det hör man ju i det argumentet till platta jorden men det är ju för att få människor att bli ja de ska sätta sig ner och undersöka det och komma fram till att ja, men jorden är ju faktiskt inte platt så att, vad är det här för <laughs> för bullshit egentligen mm. så, ja, så neutraliserar man en del det då. Mm. Mm. Så är det. Nej, och det. Jag kan bli ganska fascinerad också. Hur, hur liksom upprörda människor kan bli när vissa saker ifrågasätts. Och hur, hur det liksom landar då i den här grälsjukan. Då, eller att det kommer liksom olika personangrepp eller väldigt otrevliga slag under bältet eller man ska uttrycka det då jag, jag, det, det är ju för att, jag menar jag är ju inte jag är ju inte mot vanliga människor liksom men jag, jag är emot det här systemet vi har nu och de här lögnerna som har manifesterats under lång tid då, va? men, men det, det jag tycker det är väldigt jobbigt här att, att många tar det så personligt då när man frå, ifrågasätter vissa saker Men det är väl lite så här att det finns ett sån här eh, citat som jag tycker stämmer väldigt bra då. Och det är väl inte, jag menar det är ju någonting vi har i oss alla det här med narcissism då va. Men eh, hos vissa så är det ju väldigt utpräglat och man kan ju se då när det liksom fälls ut i vissa situationer då va? Men det var så här att eh, narcissister är i krig med verkligheten. Och om du tar verklighetens parti, så blir du deras fiende. Mm. Och, det, och det kan vara så frustrerande också. Att när man man försöker liksom att lägga fram sin. Varför man har kommit fram till det man har kommit fram till. Vad man har för belägg och referenser för det. Men den människa man har. Som så att säga är inte, inte det minsta intresserade av att titta på det överhuvudtaget, va Utan ska bara förklara vilken dum och hänsynslös och ondskefull människa man är för att man har de här eh, att man har kommit till de här övertygelserna. Då. Mm. Jag tror det gör det med att man är rädd för att bli av med sin identitet. För att äh, identiteten är mycket och mycket idag. Och... Relatera till ens yrkesroll och de kunskaper man har, har fått genom den. då. Och blir man av med sin identitet så vet man inte vem man är. Då tappar man fotfästet i, i tillvaron och det vill man inte göra. Så, mm. Mm, ja. mm. Men jag kan ju se detta i väldigt människor som inte. För det, det håller jag med om. Då, att det finns ju där och ingen är så svår att övertyga som den. Vars uppehöll beror på att man inte förstår vad mm. <laughs> som man jobbar med vi virologi till exempel. Om man sitter på Karolinska eller något sånt där. Det kan förstå men det finns ju också många så så här vanligt folk då, som egentligen inte har någonting med det här att göra. Men de blir så oerhört eh, provocerade av att vissa av de här sakerna ifrågasätts. Så jag kan nästan känna det att ibland så är det här att... Eh, alltså, man kan säga att vi har blivit hypnotiserade på grund av att vi inte vill eller inte tänker själva. Mm. Och då blir det oerhört provocerande om någon är som, om någon gör det, eller om någon ser oförskämd liksom, och gör det eller, eller liksom, säger någonting sånt här på allvar att Nej, men jag tittar på det, här. Och det, det är precis tvärt emot. Vad man har sagt och tyckt väldigt länge om. Då, då blir det. Det blir oerhört. Eh, provocerande. Upprörande då. Mm. Och sen är det ju igen då det här med propaganda. Då, att man använder ju det väldigt skickligt då. För att då, då har man ju de här. Plattjordarna då. Man får många med sig då. De, de flesta människor. Eller de, men jag menar. Det är ju egentligen inte så svårt att resonera sig fram till. Att jorden inte kan ha någon annan form. Än en svär. Och det hade ju varit väldigt konstigt om det inte var så liksom, att då skulle ju alla piloter och så vidare då, lantmätare vad det då skulle vara jag menar, de hade, men vänta lite nu alltså man, man, man tar ju hänsyn för jordens krökning i, i, i kartmätningssammanhang och så vidare det men det är väl det här att Tyvärr så är det oftast lättare att lura människor igen än att, mm. än att få och förstå hur vi verkligen blir lurade. Då. Mm. Mm. Jag tänkte, har vi fått betat av allting? Jag vet en punkt och det är ju de här som har gått bort det senaste året som vi inte har pratat om. Ja. Nej, det har vi inte. Ska vi ta lite snabbt det och så kanske avsluta sen? Ja det tycker jag vi gör och mm. jag, jag, det vore bra om man hade skrivit ner någonting att säga också men, mm. eh, men vi har ju verkligen ett, haft ett manfall under de senaste åren och det är ju verkligen ett manfall också då för att det är eh, massa trevliga män som har lämnat oss och eh, det är eh, Leif Lundberg, mm. Börje Peratt ja, ja. Jag kan börja dra lite annat argument åt med Leif Lundberg. Ja, men gör det. Han har ju varit en, en besök, lite besökare på våra föredrag under en väldigt lång tid. Och så är det ju, det är ju alternativa föreläsare. Och så i slutet så minner det alltid ut i en sån här diskussion. Alltså, ja, men... Och vad ska vi göra då liksom, Det finns ju så mycket problem. Och, och, och alla håller på att dividera. Och då i slutet där så re, reser sig alltid Leif upp. Och så säger Jag har lösningen. Kom att rösta på parti. Som vi har varit med och startat här. Så att, han var ju en oboklig optimist. Så det kan man, inte, mm. <laughs> kan man ju i alla fall säga. Och, och han är på att kämpa med det här partiet. Som ja, det blev inte så jättestort om. Men det var, han hade en väldigt kämpaglöd och hade väldigt gott hjärta och ville väl. Det hade han. Och mm. han hade ju rätt i väldigt mycket. Han hade ju fattat mm. det här med, med medicinen och kosten. Mm. Och en väldigt trevlig och sympatisk här. Och han, han borde ju faktiskt i samma trakte som jag. Och vi träffades ju en del nere i affären och jag brukade stå där och prata ganska länge mm. om högt och lågt. Ja. Mm. Nej, så det var jättesorgligt och det var en, en herre som jag kände personligen också mm. då. Precis, och sen nästa var Lasse som gick bort i mm. augusti förra året och jag fick äran att och de med Och hedra honom på hans. Eh, Alla i samband med hans 80-årsdag som blev jag och ja, min flickvän inbjuden till, eh, till hans landställe utanför eh, Täby. Det var no några milar vi kom tidiga, tidigast då så vi blev upphämtade av, eh, av lasse. Eh, och så åkte vi ut. Och det var ju liksom som en liten. Eh, Ja, ministad. Det var ju, han har byggt så många fina stugor och sovarkår och, så, och sånt. Och så alltså fick man åka ut eh, över, en, över en sjö. Så eh, Lasse han satt och paddla i skytteltrafik där. Då, för att när man parkerade på stranden så var ju någon tvungen att, att rå över i rådbåten och hämta dem här. Då, så att han Lasse, 80 år, körde <laughs> vända fram och tillbaka. Där. Så att han var ju väldigt god, vid, god vigör ända fram till slutet. Mm. Och han sa alltid att det var så trevligt att komma till Göteborg till Gibbon för att det var en sån påläst publik som hela tiden var med och ställde frågor och var kunnig och kunde fylla i när han tappade ord och sådär och att han inte mm. fick så många andra ställen att komma ut med sina ja, med sitt budskap men ja, vi är nog några av dem får då som har för evigt Lasses budskap senare i livet för att vi har ju jag tror det är tre eller om inte, fyra inspelade föredrag som ligger ute på vår hemsida med Lasse som vi kan gå in och titta på. Ladda ner ni som lyssnar. Ladda mm. ner. Mm. <laughs> <laughs> ja, nej men Lasse var en, en klok herre och jag, men jag, hade många, jag hade många långa telefonsamtal också men det blir ju lätt sådär, man kan ju tänka det är lite tråkigt sådär i efterhand att man inte säger allt som man Tycker var bra utan man. Siktar ju alltid in sig på. Det där man inte har samma. Uppfattning då. För det är ju inte sant liksom. Och vi blev ju lite osams som det här med virus. Kommer jag ihåg. Mm. Bland annat då. Och det är ju lite. Det kan kännas, för att man glömde ju att säga då. Allt som man tyckte var. Bra. Han sa ju så mycket bra saker. Jag, jag tycker så mycket om det här. Som han sa det här att. att och det är ju verkligen så det fungerar Att man, man tar det finaste i människan Och vänder det mot henne mm. Och det är Det här att man, man vädjar då till Ja det goda Men du, du, du ska tänka på, på De här gamla och svaga Så därför ska du gå och ta En injektion mm. Precis mm. Och hade du fler Ralf Sundberg hade gått bort också Ja och han har skrivit böckerna Forskningsfusket och Forskningsfusket fortsätter bland annat. Mm. Sen har för haft honom som föreläsare i föreningen fast det var innan min tid. Innan 2014. Mm. så Och du hade kände till lite om honom också? Ja, inte så mycket. Jag har ju läst den boken Forskningsfusket. Och mm. den är ju väldigt bra. Den var ju en av de första böckerna som började... Jag börjar få upp ögonen för det här liksom. Mm. Att det är mycket galet inom medicinen då. Mm. Mm. Och sist men inte minst Erik Enby som ja. gick bort här också för några veckor ja. sedan. Ja. Mm. Och honom hade vi pratat om att ha här på podden men han... Eh, vi träffades några på... Han var ju med när det var den här... En av de här första... Demonstrationerna. Ja. Och han var på den senaste föreläsningen med Jurelina vi hade också. Så att han ville ja. gå ut ut och, mm. och aktivera sig. Mm. Och, men jag tänker på det. Han, han är ju mest känd för att ta fram det här med att... Äh, cancer är en svamp. Och det är väl ingenting som... Går emot den här teorin att inget är så isolerats. För att det kunde vara olika faser. Eller bakterier kan uppträda som svampar och under, ett, under viss förhållande och så kan de uppträda på ett annat sätt. Den här pleomorfismen. Kan du förklara lite? Ja, mer? Ja, jag kan förklara lite så här kring det. Att jag, jag tror att vi behöver ju. Vi får ju helt tänka om vad det gäller den här biologin och precis som du säger att det är pleomorfismen som har mest på fötterna då, va? det är ju det att eh, svampar och virus är ju egentligen samma sak då, fast det är olika stadier. Eller vad säger bak Svampar och bak virus. Bak och bak och bakterier, ja. Virus <laughs> har vi aldrig kunnat bekämpa då. Ursäkta. Ja. Utan, men men eh, svampar och virus kan vi ju se i mikroskop då. Bakterier. Sa jag? Ja, nu börjar jag bli trött. Förlåt mig. Ja, det är bra att vi är två här som någon är med. Ja. Men och alltså deras roll då, bakterier och svampar, det tror jag att de, de hjälper ju kroppen att neutralisera och ta hand om gifter då, det vill säga grundorsaken till sjukdom. Och beroende på vad man har för toxifiering i kroppen då så, så, så kan det uppträda eh, bakterier och svamp då för att ta hand om det här va mm. och det är ju lite nyckeln där för att jag menar den här eh, eh, toxemia då alltså det kan man ju, det kan ju uppstå på två olika sätt eller det är två olika faktorer mm. antingen så tillförde Tillförs det eller uppstår gifter i kroppen i en snabbare takt än våran detox då, avgiftning, kan mm. göra sig av med det. Eller så är våran avgiftning, detox, så pass störd. Så att liksom en. För jag menar, det är att, att, att leva och att äta och att vara, det, det uppstår liksom. Gifter och slangprodukter i kroppen. Hur vi än gör va. Men har vi, ett, har vi en fungerande detox. Så gör det inget va. Och, och liksom själva detoxen. Eller avgiftningen. Det kan ju störas då av. Undernäring. Stress. Eh, oro. Eh, ja, och sömnbrist och så vidare då va. Depressioner. Mm. Och sen så kan det ju vara då. Att. att eh, ja. Man har en. Så att det jag vill komma med är ju att cancer är ju ett symptom mm. på den här underliggande toxifieringen. Då. Precis. En reflektion jag hade, du läste också den här boken som han släppte. Och mm. där, för han, han hade ju en fru som gick bort innan honom då, som var flamad i polio. Mm. nu av sitt liv och så läste han den boken och då beskrev han ju det för han träffade henne när de var väldigt unga och en sommar när hans fru då hade varit ute på jordgubbsfältet så kom hon hem och sen så fick hon de här symptomen och det slog ju mig direkt att ja men, det måste ju varit DDT, alltså förgiftning mm. av DDT och det, jag tror aldrig han gjorde den kopplingen där. Att det, för han forskade ju hela livet i princip och ville ta reda på vad det var som gjorde som, ors som orsakade polio och hur man kunde bota det då. Mm. mm. Nej, men det, ja. Nej men precis så, det finns ju en jättetydlig korrelation mellan användandet av DDT och polio då. Mm. Alltså jag har sett någon sån här kurva liksom, man visar hur mycket man använde, hur mycket DDT det såldes och så mm. hur mycket polio det var. Mm. Och de eh, kurvorna, de, de följs ju väldigt väl åt. Och det där är ju verkligen en, en eh, eh, spaning du, du har där Martin. Mm. Att, att det så för att man kan ju tänka sig att om man är ute och plockar jordgubbar så stoppar man ju sig i jordgubbar och sådär. Mm. <laughs> och är det då eh, nybesprutat? Ja. För det var ju mycket sådär, liksom barn och sådär då. Ja, de var ute och checka och bär och så. Mm. Och så höll man på med det här DDT. Man, jag menar, man, det var ju helt sjukt. Man sprutade även DDT direkt på barnen då liksom. Och så sprutar man det i, i sovrum och, och sådär för att ta hand om vägglöss och sånt. Så. <laughs> helt vansinnigt. Mm. Men sen så är det också mycket de här, eh, Det är ja, polio och spanska sjukarna, de här grejerna, att det är, Eh, dels var det ju sådana här eh, bekämpningsmedel då. Sen så höll man ju på att ändra definitionen också. När det kom vacciner då. För att kunna påskina att vaccinerna gör någon nytta då. Så ändrar man ju definitionen för, för polio då. att Då behövde man vara för, ha varit förlamad längre. Då. Eller liksom det var strängare kriterier på den här sjukdomen. Så kan man visa, titta här, nu, nu uppträdde diagnosen polio- mycket mindre mm. som jag har gjort de här vaccinationerna. Då. Och sen så är det ju mycket de här eh, medicinska interventionerna. Och det är ju, så är det ju även idag. Då, va? Men till exempel under Spanska sjukan då så, så var ju det här med aspirin nytt. Och det skulle vara helt fantastiskt. Då. Så man gav ju hästdoser av aspirin till människor. Då. Och eh, då är det ju att aspirin är blodförtunnande. Så att det orsakar ofta blödning i lungorna. Lungskador helt enkelt då. Och det kan ju också vara en, en orsak till eh, tuberkulos. Som var väldigt vanligt också då. Att han eh, får ju blödningar och infektioner i lungorna då. Mm. Och det är ju väldigt otäckt idag också. Det här med corona. Då försöker man ju framställa det som att det skulle vara bra att sätta människor som inte... Mår så bra. Som känner sig sjuka. Eller som har gjort positivt utslag på ett test. Som är fullständigt ovetenskapligt då. Att det skulle vara bra att, <hör> att sätta de här människorna i en respirator. Mm. Och en respiratorbehandling är ju väldigt eh, ansträngande. Och eh, farlig helt enkelt. Att ligger man länge i en respirator. Så då coolar man ofta oavsett orsak till att man las in i respiratorn och det, är ju, det har man ju statistik på. Och mm. sen det här, jag menar det som har varit om med den här så kallade palliativa vården då. att Ja men nu har vi ett positivt test här. Ja men då då sätter vi ut maten och sätter in morfin och andningshämmande. Mm. Ja men då dör ju människan på några veckor. Och det har ju att göra med den medicinska interventionen då. Mm, ja visst. Ja det är riktigt cyniskt och hemskt systemet. alltså. Det... Ja, det vet jag. Mm. Men det är det vi får förhålla oss till och ingenting kommer förändras om inte tillräckligt många säger ifrån. Ja. Så att, uh, det är det tror vi kommer. Men um, ja, ska vi säga, knuta, säga att vi har knutit ihop säcken för ikväll i alla fall då. Det tycker jag var gjort Martin. Tack mm. så mycket. Nu har vi fått uh, prata av oss lite. Ja. Det, man får inte så mycket tillfälle till det. När, när gästerna är med. Fast jag pratar väl ganska mycket ändå. Ja. <laughs> <laughs> mm. men, uh, ja. Ja, men Det är bra med så. sånt här. Så, men mm. då ser vi adjö till lyssnarna här. Och på återhörande. Ja på återhörande. Tack för att ni har lyssnat. Hej. I thought the earth was heating up like a foreman grill I thought the poles were melting like a fondue pot I was a green -weed. I hated SUVs I used to cringe when cows would cut the cheese Then I checked the facts Now I'm a We can all relax, the plan is just fine It was all a hoax, I'm a denier The world's not on fire, it's just a lie It turns out global warming was just a Ponzi scheme Seems the more lies they told, the more money they got They got Nobel prizes to hey, hey, hey, hey, and an Oscar too. To hey, hey, hey, hey, Seems like there was nothing we could do. Then came climate gauge. Now I'm a denier. There was no debate or doubt in my mind. It was all a hoax. I'm a denier, world's not fire, it's just a lie. Oh, all right. They got Nobel prizes <laughs> and an Oscar too. <laughs> It seemed like there was nothing we could do. Then came climate gate. Now I'm a denier. There is no debate. In my mind, it was all a hoax. I'm the denier. The world's not a fire. It's just a lie. And the kid climbing. Ja, eftersom Patrik fick hållas, låda så mycket i det här avsnittet och det är jag som redigerar så tänkte jag att jag lägger in ett litet tal som jag höll på Fridtjof Perssons demokratifest i Göteborg den 26 mars 2022. Så här kommer det. Varsågod! Ja, tack så mycket. Martin är jag, ordförande för föreningen QI Bono som arrangerar föreläsningar för människor som inte får komma till tal här i Göteborg. Och den måndagen den 4 april så har vi nästa föredrag med en kvinna som heter Rinda Karlström som bland annat blir uthängd då i, i skattefinansierade SVT's vaccinkrigarna och där kommer hon bland annat redogöra för sin version av det hela för att man får ju inte båda sidor av inte i SVT utan där är det ju bara en, ensidiga åsikter som får komma fram och vad kan jag säga mer? Jo vi har ju en radio där vi går igenom Många av de lögner som finns i vårt samhälle idag och vi plockar ner grön, lögnerna i grunden Vilket man måste göra då för att kunna skapa sig en, en korrekt bild av hur verkligheten ser ut Och kunna ta beslut i sitt liv som bygger på vad som är sant och riktigt För som det är nu så har vi en maktelid som lever på att vi tuggar i oss deras lögner Och agerar utifrån deras bild av hur, hur världen ser ut och på så sätt så gör det ju till exempel att man kan få ungdomar att rekryteras till olika, olika krig. Att man ska kriga mot andra människor som man inte har något otalt med själv utan att en korrupt stat säger att de där människorna är onda så de ska vi kriga mot. Och mycket nu, ja, det kan man ju säga med kriget i Ukraina att det, det, det främsta som försvinner i krig det är ju sanningen. Och eh, krig idag sker eh, för det mesta, en större del av krigen är psykologiska, alltså man använder massmedia för att in, implantera idéer i våra huvuden. Så i, i den här Ukraina konflikten kan jag ju sätta ganska mycket på att vi inte fått höra båda sidor av myntet. Eh, men ska man gå ännu högre upp så kan man ju säga att, att eh, båda sidor är ju med i den här maktpyramiden och Putin. Jag tror det var Klaus Schwab som skröt med att, att Putin hade varit med i hans skola för Young Global Leaders. Så att de här makteliten på båda sidor, de, de träffar ju träffar varandra, umgås och är kompisar med varandra. Och det är vi, vanliga människor, som de vill hetsa upp en ställning så att vi ska hamna i konflikt med varandra. Det är ju så de behåller sin makt och det måste ju vi förstå. Och, och jag kan säga att I, i, i år är det ju valår Och än så länge har ju inte Valpropagandan börjat komma fram Men i regeringsformen så står det bland annat då Att all offentlig makt i Sverige Utgår ifrån folket Och regeringen är dess företrädare Och jag skulle ju säga att det där börjar med en, med en lögn då För att De som sitter i riksdagen En stor del av dem och det får man inte lära sig i skolan här, de ingår i hemliga sällskap. Alltså man, man ingår i ett sammanhang där man får svära en ed gentemot sina bröder i det här sällskapet. Och vi har bland annat en, en sån här frimurarsalong precis över gatan här. Så har vi Svenska Frimurarorden, och de bygger då som de kallar det. Och jag har faktiskt förberett en liten text för, så att ni ska förstå vad som pågår i de här, inom de här väggarna som vi inte får höra så mycket om. Då är invigningsritualen till svenska frimödraorden. Där talas det om ett blint förtroende, en obrottslig undergivenhet och ett löfte om att helt och hållet överlämna sig i ordens händer. Kandidaten förbjuds samtidigt att berätta om frimurarnas ritualer och hotas med att halsen ska bli avskuren. Hjärtat utdrivet, tungan och inälvorna uttryckta och kroppen förbränd om löftet i ringaste motto skulle brytas. Frågan ställs om kandidaten är beredd att vittna, att tala och giva eder röst i överensstämmelsen med ordens befallningar även om ni efter lugn och samvetsgrann prövning skulle finna den stridande mot eder övertygelse om vad rätt är. Frågan ställs två gånger efter att kandidaten blivit införd i lågsalen med en bindel för ögonen, en mörk kappa kring halsen, en svärdsspets mot sitt bröst. Ordförandemästaren som leder ceremonin frågar den sökande om han är beredd att helt och hållet överlämna eder i våra händer och göras till frimurare efter det lagar och bruk vi lyda. Ordenmästaren förklarar att det behövs en stark vilja och en brinnande begär att bliva en gangnelik för vårt ändamål men framförallt en obrottslig undgivenhet för våra befallningar. Kandidaten sägs ha felat om han svarar ja samtidigt som ordförande mestan betonar att det blinda förtroendet visar vår orden uppskattas. Kandidaten förbjuds att berätta om dessa ritualer får uttala en ed som talar om att halsen ska bli avskuren, hjärtat utrivet, tungen och innehållbarna utryckta och kroppen förbrända om löftet i ringaste motto skulle brytas. När sedan ögonbinden tas bort står de andra ordensbröderna med dragna svärd mot kandidatens bröst samtidigt som ordförande mästaren varnar för att han kommer att betraktas som en fiende och en förrädare om man avslöjar innehållet i ritualerna och att han då är förtjänst att falla under, under den uh, den dom som är uttalad över alla som bryter och glömmer sina löften. Uh, ja... Så att det här är alltså människor som sitter i Sveriges riksdag och ni kan ju tänka er vilka det är som de har sin tro till efter att ha surut en sån här ed? Eller? Vad, vad tror ni? Det är väl inte folket, eller hur? Och så här har det alltså fungerat, frimuriet började ju på 1700-talet och det finns flera stater som bygger på frimureri, bland annat USA till exempel. George Washington var ju en frimurare och man kan ju se på deras endåldarsedel så är det ju ganska mycket frimurasymbolik. Och, ja, och det här är ett sätt att styra människor som tillåts få mäktiga positioner i vårt samhälle, så att det är inte det här det rör ju inte bara politiken utan det här rör ju också rättsväsendet och polisväsendet. Inom näringslivet så kommer du inte så högt upp på stegen om du inte är med i ett sånt här brödraskap och svär din trohet till din orden. Och vad kan man då använda frimuri till mer? Jo, man kan... Det är En av våra favoritgrejer i podden det är det här med rymden, att tittar man på NASA så bara dräller det av frimura-symbolik där. Och ni kan ju tänka er vad deras lilla frimura är då. Mm. <laughs> När de säger till oss att de åker upp till rymden. De, de sitter ju i en studio och så flabbar de åt oss. Alltså, de, de skrattar åt oss. De tycker att vi, vi är så jävla dumma för att vi går på allt det här som de matar oss med, dag ut och dag in. Mm. Så, så är det. Jag vet inte vad man ska man säga mer. Uh. Ja, i våren... Uh. Vår podd så går vi även in på 9-11 som vi tycker är nyckeln till att förstå hur vi blir lurade. Alltså vi måste förstå hur djupt den massmediala lögnen sträcker sig. Och börjar man titta på en film som heter September Clues. Som är numera då är lite svårare att få tag i eftersom de här eh, globalistiska företagen de är så måna om att vi inte ska få så kallad desinformation. Så att de eh, släcker ner alla de här alternativa videos som... Eh, så de blev allt svårare att få tag i. Men den heter i alla fall September Klux och den bör fortfarande gå fram om man gör sin undersökning. Och i den då så går skaparen, Simon Schack, han går då in på att, att det här nyhetsmaterialet som kablades ut som live-nyheter den här dagen, 11 september 2001. Att det finns ganska mycket oegentligheter i den som tyder på att det här materialet är inte alls live-inspelat utan det är förinspelat och det är faktiskt så att det inte är någonting som har utspelat sig i verkligheten heller utan man har gjort det här materialet i lugn och ro i en Hollywoodstudio innan. Och hur kan man då veta det? Jo... Om man tar de olika så kallade oberoende nyhetskanalerna, alltså alla sitter alla i samma skrot och korn men de låtsas i alla fall vara oberoende. Och om man sätter dem bredvid varandra så kan man se att det här filmmaterialet från andra planet kommer in. Att det kommer in från olika håll. Och det är liksom en fysisk omöjlighet. Men de räknar med att det inte är så många som sätter sig ner och kliar sig i huvudet och tittar på det här materialet i, i efterhand. Utan de jobbar ju på det sättet att de ska chocka vårt, våra sinnen med så mycket elände så möjligt så att nu till exempel så kan vi se när Corona um, har ju begravts en liten stund och så är det Ukraina som ska vara i våran våran fokus så man, man jobbar lite så då uh, men uh, man måste alltså förstå medias makt, hur de jobbar att de inte uh, de inte backar för något, några metoder alltså, de använder uh, sådana metoder som ni inte kan föreställa er och även om man känner till de här gränserna, så är det svårt att, att, att, eller, att komma ihåg att de gör det. Att man, få, man fångar hela tiden sig själv med att att man har trott på någonting som de har gett som en offentlig bild av verkligheten. Men vi måste faktiskt tänka om att hela vår historia är fördjugen. Så enkelt är det. Ja. och den bästa egenskapen vi kan ha det är ju faktiskt att eh, inte ha ett så stort ego utan faktiskt kunna erkänna för sig själv att man har haft fel en längre tid det måste vi alla kunna göra för annars kan vi aldrig komma till rätta med det här om man har sin verklighetsbild cementerad och inte vill äh, rucka en tung för det möter vi väldigt mycket i, i Förening Kiborna när man diskuterar med sådana som fortfarande är troende av det här systemet alltså det spelar ingen roll vilka argument man lägger framåt till sådana här personer de, de vägrar att se vad ett barn hade kunnat se om, om de inte för, för barn, de har ju inte liksom blivit utsatta för all den här propagandan som vuxna människor har gjort så att de kan ju se verkligheten mycket klarare än vad, vad många vuxna kan göra och är man vuxen och har investerat i till exempel en lång utbildning som läkare eller advokat eller om ja, man har ju offrat en, en, en stor man har ett stort lån och man har blivit en aktad person i det här samhället så, så sitter ju väldigt långt inne Att kunna erkänna för sig själv att man har haft fel Och sen kanske man också är fast i då att man kanske är en familjeförsörjare så att hela familjen är beroende av Av ens inkomst så att även om man börjar inse att någonting kanske inte är som det ska så, så kan man inte ta sig ur det här Och det här är en väldigt stark mekanism som Människor måste förstå att Sanningen kommer inte komma från någon av systemets utbildad och titulerad person alltså någon som är en läkare eller advokat och så vidare, fortfarande är verksam inom, inom sitt yrke för då finns det väldigt såna här starka klausuler så skulle du yttra dig på det sättet som jag gör här idag så skulle du, du, du skulle bli tom med ditt jobb på ögon och By. så är det, och då har du ingen försörjning längre så därför så är det mycket bättre att en sån som jag som inte har några Eh, några förpliktelser mot, eh, mot de här yrkena kan uttala mig och att människor måste förstå att man faktiskt ska lyssna på sådana som eh, kritiserar ett ämbete eh, utifrån att det kan komma mycket mer mycket starkare kritik därifrån för så, som det är nu med corona till exempel så är det ju många av de här demonstrationerna så är det ju eh, då, då tar man ju fram läkare och det första läkarna säger att jag är inte emot vaccin, utan jag är för beprövad vaccinering och beprövad erfarenhet. Så att man, man lyfter fram en person då som har en titel och så ska människor lyssna på den personen i egenskap av Att personen har en titel. Men det här som läkarna då inte kan säga, det är ju faktiskt det att inget virus har faktiskt blivit isolerat. Och sen har den här germ som hela sjukvårdsindustrin bygger på. Den är, den, är, den är inte heller bevisad. Och det här innebär ju ganska stora eh, stora saker då. För att då bygger ju hela sjukvårdssystemet på en lögn. För att vad gör man när människor blir sjuka? Jo då säger man att det är en bakterie eller ett virus som invaderat en kropp så därför så behöver vi förgifta den här bakterien eller viruset så att du ska bli frisk men det det som är då är att bakterier är faktiskt i din kropp för att hjälpa till och det är bakterienas så kallade bajs då som är giftigt så att, att ta död på bakterierna är ju rent vansinne men det är alltså det som hela sjukvårdsindustrin bygger på idag. Och alltså det är alltså jättetunga industrier som bygger på det här. Och de kommer ju inte bara ge upp sin kassako. Utan för att de ska falla så måste fler människor börja ta sitt sunda förnuft i fånga och tänka, tänka efter själva. Alltså det Människor måste börja tänka själva. Vi blir lärda hela skolan. Får vi lära oss att tänka rätt? Och det står ju till och med på Uppsala universitets eh, entré. Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större. Så att det är ju precis i, i, i våra ansikten. De, de säger det till oss rakt ut, men vi ser det inte. För att det är mitt framför våra ögon. Mm. Så är det. Jag har, inte, jag har hållit låda en bra stund. Är det någon mer som vill säga något kanske? Tråkar jag ut er? Ja, ja men att vet jag ska säga mer. Jag kan ju dra lite av våran... Grunden i, i själva vetenskapen, den fick vi lära oss i skolan, att det, det, det var ju när När vetenskapsmännen kom fram till att det var faktiskt var jorden som snurrar kring solen uh, Och det be, det säger man att det är då den moderna vetenskapen börjar och då använder man sig av den vetenskapliga metoden som bygger på att man kan återupprepa experiment och att man bygger upp en tes och så försöker man falsifiera den här tesen och kan man falsifiera den så får man slänga på skräphögen och så börjar om på nytt och då har jag har faktiskt varit med och träffat en herre som har kunnat falsifiera den kopernikanska solsystemsmodellen, alltså den som vetenskapen har som fjärde i hatten, att det var då moderna vetenskapen började. Så att vi kan alltså dissekera den moderna vetenskapen och dra ner dess grundfundament. Och vad finns kvar då? Jo, det finns bara en uppskäm med som bygger på den här grundlögnen. Så, ja. Ja, jag kan tänka mig att vara klar nu. Vill du säga någonting också?